Valaki last what a lovely dream 1 0 9 9 és Everybody laugh 4, 8, kilenc, kilenc, és 0 hat What a lovely song it was I thought I'd hum it all night Unforgettable because All of the players were playing together And all of the heavies were light as a feather Remember is a feeling tomorrow, but as I recall the rest will just follow I had a dream last night. What a lovely dream, hogy begon a titoknak. We all were all right, happy in a land of eyes What a lovely dream it was. What a My bed, go oh, home My bed, go oh, home My bed, rock on My bed, sit my bed around Ma a 2019. szeptember 9-e hétfő van, és 9 perccel múlott reggel, 7 óra ez a fejfej Antszi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fiala János 14 éven aluljaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. E jelentős zuhé után, több jelentős zuhé előtt. Jó reggelt! Jó reggelt! A két előadó nem ugyanaz, ugye? A két előadó nem ugyanaz. Hát, amit először kérdezett. És most ami egy szám. Nem. Jó, akkor nem tudom az első, föt ki. Ez és az A elmény másodikot? Elmény. És mi az nem? együttes? Szenyez Hát Ez az első, az kimaradt. Gramonobédre Akarnak-e bármiről mesélni, vagy nehezen vagy könnyen én kezdjek el itt szavakat ölteni bele a mikrofonba bele? 0614890999 és 0636771161 Oh, I should right now. Knock oh I got a feet. valahány fog van, 20 valahány fog lesz, de nem lesz 30 valahány. Woah! Yeah, yeah, yeah. Wow! Oh, God knows I, do. I love you baby. Not God knows I do. Jó reggelt Jó reggelt kívánok! Egy rövid kérdésem lenne, hogy a horvát Péter által észrevételezett a TV kapcsoló, TV műsorához kapcsolódó történetnek lett folytatása a felvételkor, vagy. Semmi. Semmi. Akor, Semmi, de. Jó, jó de egy pillanatra, mert uh, ugye. Um, van két perce? Persze. Amit kérdez az. Ugyanis jelentős mértékben kapcsolódik ahhoz, ahogy a 2019 második fél évében elkezdődik a kefejáncsi. mindig más. Ha valamiben alapvetően más, akkor ez a mostani Kejfejancsi alapvetően leíró. Szemben a korábival, amely leírt és egyben ajánlatokat tett a változtatásra. Hogy ez vajon összefüggésben van-e bármivel, én azt gondolom, hogy igen, de az önelemzést most kihagynám. Amire ön kérdez, arra például egy hozzám közel álló személy azt mondta Horváth Péter telefonja után, hogy hát ez sok mindenki kérdezhette volna, de egy olyan figura, aki kurvákat futtatott, akiről a legkülönbözőbb amorális történetek vannak, az ezt nem engedheti meg magának. Egy másik személy, akinek elmeséltem, vagy aki hallotta a műsorból, hogy a Humboldt György is benne lesz majd abban a szereposztásban, amely október 13 ig elkíséri a műsort, mondta, hogy de hát hogyan lehet valakinek itt helyet adni, akinek nem tudom, ferrari és Mercedesek és Rolls-Royce-ok -ok álltak a garázsában. És Miközben én ezeket a gondolatokat hallgattam, valamivel tudtam vitatkozni, valamivel nem, kicsit olyan vagyok, mint érettségikor, tudja, amikor az ember mindent megtalul kedre és szerdára, mindent elfelejt, mindent nem, de az ömét igen, hogy ezzel az alapállással. Úgyhogy ha ők ezt, vagy csak hogyha a televízió valamiért ezt ö, olyan súlyosnak, hangsúlyosnak, ítéli meg, hogy következményeket szán. Megmondom őszintén, amikor hallottam a történteket, akkor nekem egy pillanatra hajrá MSP ugrod be. Lehet, hogy teljesen fals, és az embernek az aszociációi azok nem racionális alapon születnek. Tehát nekem az ugrod be. De akkor menjünk abba az irányba, amit ön mond. Meg volt ez a csütörtöki beszélgetés, pénteken felvétel van. Mit mondhattak volna, hiszen eh, vagy utána mondják, vagy a hompola után szabadon eh, műsor alatt az ember ilyennel nem befolyásolja a készítőit, függetlenül attól, hogy nem mindenki olyan érzékeny, mint a honpola. Oda kellett volna jönnie valakinek a főnökségből, vagy a szerkesztőjének kellett volna azt mondani, hogy hát eh, most, hogy itt személyesen találkozunk, szeretném azt mondani, hogy Hogy, hogy én mit szerettem volna, én azt szerettem volna, hogy, ne legy, hogy erről szó se esély. Nem esett volna Akkor kb. az történt, amit én akartam. Azt Ugye, megmondom a, a, ennek, hogy még a, a, mi történt. Én vettem két uh, sport szeletet, termékmegyelentést hallottak, és annak a két hölgynek, akinek a társaságából az eredeti történet indult, uh, a sminkes lányok, nekik odaadtam ezt a két csokoládét, amire a sminkben a legkülönbözőbb megjegyzések születtek, amire én nem reagáltam. A, a És amire a sminkes lányok se gondolták, hogy elmeséljék Magyar Györgynek, Lampi Ágnesnek, vagy Gergely Zsófiának, hogy ők most miért is kaptak csokoládét. De ők nem azért kaptak de... csokoládét, mert uh, jól viselkedtek, hanem azért kaptak csokoládét, mert valamilyen módon érzékeltetni akartam azt, hogy történet egyébként az előző nap sem volt, mint hogy egyébként már talán kaptak tőlem csokoládét, ha nem, akkor megcsal az emlékezetem, de semmiség, semmiképpen se a hallgatás ára volt a két sportszelet. Világos, ugye az, amit a Horváth Péter elmesélt, nem a, amit Horváth Péter elmesélt, az, az ugye nekem azt, azt jelentette, hogy volt egy első zsigerből egy heves reakciója ott valakinek. Nem, másodjára úgy, volt, másodjára volt, mert először csak olyan leteremtés volt, majd a végén hangzott az el, hogy hát ő azon is gondolkodott, hogy itt ebben a pillanatban megszakítsa a beszélgetést, de aztán úgy döntött, hogy mégsem. Na jó, csak valaki, aki ennél az embernél, aki velünk beszélgetett, talán följe a ranglétrán, úgy döntött, hogy az archívumból ezt kiszedik. Ugye a Péter, abban telefonált be, nem a Péter azzal telefonált be, hogy megpróbálta visszanézni a műsort, és az a rész, az ki van vágva az archivált anyagból, ahol ön beszél. Egyébként hát valaki, valaki elküldött elküld, el, nekem egy e-mailt, hogy más rendszerben hol lehet megtalálni, de azt még elfelejtettem elküldeni Horváth Péternek. Ugye a történet arról szól, hogy az ATV-ben állítólag ez a felvétel nem felelhető. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem, nem tudom. Igen, a történet az, amit egyébként ön elmondott. Azután, hogy viszonylag gyorsan, tehát nem a egy hétig gondolkoztunk és hoztunk valami döntést, hanem, hanem volt egy ilyen általam zsigerinek nevezett egyből döntés, hogy akkor ezt szedjük ki az archívumból, ezt, ezt nem kell, hogy bárki visszanézze, mert nem. Ezek után ö, szerintem nem volt teljesen alaptalan az a félelmem, mert most nem tudom, hogy ez féleleme, aggondolmam, hogy, hogy, hogy akkor itt valaki nagyon föl ívta ezen magát, hogy okkal oknél nélkül ebben most mennék, tehát az egy külön történet, és akkor ennek szükségszerűen lett volna a ponton, amit ő mond, hogy amikor bemegy printeken felvételre, akkor ott várja X úr, aki már valaki a tévében, és azt mondja, hogy mond valamit, a, hát ezt nem kellett volna... A Hazognék, ha tagadnám, a szereg... hogy bennem fölmerült ennek az eshetősége Ugye ennek a legrosszabb megoldási módozata az lett volna, hogyha én egyébként csütörtökön telefonálok, mert hát ugye az ember azért mégsem menjen a lóf Igen, elé. Hogy, hogy nem, Meg hogy, hát hogy. ez maga a szolgalelküség, ami egyébként adott esetben nem kell, hogy tőlem távol álljon. De ez nem következett be, Uh, és másnap egy árvakuk nem volt erről, csak hogy mindenkire számára nyilvánvalóvá legyen, volt egy csütörtök reggeli uh, civil a pályán kvázi promotációs beszélgetés, amiben elhangzott valami, ami a műsorvezető, vagy a műsorvezetők, mert a másik műsorvezető is hírte úgy gondolta, hogy ezt fel kell zárkozni, nem tetszését váltották ki, én pedig ahelyett, hogy megrettentem volna, próbáltam azt is elmagyarázni, hogy én ezt mérengettem meg magamnak, hozzátéve, hogy én nem bántam meg, legfeljebb annyi van, hogy mostantól kezdve tudom, hogy ott milyen érzékenység van. Egyben azt is szeretném elmondani, anélkül, hogy ecsetelném, hogy kik voltak a műsorvezetők, hogy én azért a velük szemben, vagy a velük kapcsolatos távolságtartásomat, amely korábban nem létezett, hát ezt így a látóhatár magasságáig vinném, mert azért ennek a kezelési módja, Elvileg egy televízióban dolgozók között nem ilyennek kéne, hogy legyen, de látja, ezt a mondatot sem mondtam korábban. Jó. Én nem akarom rabolni a műsoridőt. Nem, ra a nem, a rabo volt, nem, nem rabolja, mert hát az élet pontosan erről szól. Uh, arról, hogy valami történik, hogy annak milyen a kezelése, uh, és ezzel kapcsolatban beszélgetünk egymással. Nem, nagyon jól csinálta. Annyi, hogy az első reakció után nem lefődtem volna meg, ha ennek van folytatása, és örülök, hogy nincs. Ennyi. Tulajdonképpen. Tulajdonképpen ezt nem értem, de oké. Okay. Ha nem vették volna észre, akkor elkezdődött a műsor, 061489 0999 és 06 3677 1161. egy Péter. hát egy mondatot haszfűzzek már ezért is. Tényleken reggel körülbelül egy másfél órát töltöttem azon, hogy az ATV-t próbálgattam hívni. Képzeld el, hogy van egy központi telefonszámuk. Ami vagy, vagy a portát lehet kérni, vagy a szerkesztőséget, de nem a az A fizkáltság nem veszik volna a telefont egyáltalán, a portát pedig szerencsétlen, hát nem tud kapcsolni, mivel meg megvan neki tiltva, hogy melléket kapcsoljon. Képzeld el, nem lehet melléket kapcsolni, nem nem kapcsolhat melléket. Na mindegy, nagy. Ez nem az mindegy, egyetlen helye, hogy mi így működik, igen? igen. Jó, jó, na mindegy, akkor nem kell megadni telefonszámot. Több jót. Na, nagy nehezen elértem, mivel ma kiaváltatott szegény portással hogy adott valakit a start szerkesztőségével, és egy haszvanítót Erika nevű hölgyel beszéltem, aki a régen a Magyar Rádió volt, úgy emlékszem, a Krónika Robatnál, és azt mondta nekem, hogy ő nem látta az adást, de valószínűleg technikai okok miatt nincs meg. Na mondom, akkor ezt a hazugságot akkor fejezzük be lefette a telefont, akkor még utána próbálkoztam, elértem, egy Csäck Péter nem urat nagy nezen, akkor is a forszalvá hívott hívom őket. És a Csäck Péter szintén azt mondta, hogy hát ő nem tudja, de ő szerint egy technikai köklet, és akkor mondtam, hogy nézem, ezt a hatvonai pedig összehazudotta magát, és én aztán megszakította velem a beszélgetést, hogy ő ilyen stílusban nem beszélget tovább. Tehát ennyi történt, itt tartunk, úgyhogy most is azt mondom, hogy ez egy cenzúra, és aki ezt mondta neked, hogy én lányokat kuttatom ezelőtt 15 évvel egy, egy albérleti lakásba, annak azt üzenem, hogy sokkolhatom. És annak idején erről még a népszavában a riportot között. Semmi titok att, nem att, volt benne. Okay, nem a titoknak a lényege. Ez arról szólt, hogy valaki milyen erkölcsi Hinterlanddal vet föl ilyen problémát. Erre mondtam azt a Humboldt kapcsán, mind a két esetben feltéve és megengedve, vagy nem megengedve, vagy egyáltalán nem is igaz, hogy vajon bárkinek a megítélését önök mi mitől és hogyan tesszük függővé? Látják, ez egy nagyon érdekes helyzet, mert ilyen korábban nem volt. Ezt a történetet én meg se fogtam, így el sem kellett engednem, de amennyiben önök tartják, én nem állok el előle. Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. és gombot nyomtam meg elnézést. és 0636771161. 06148 90999 és 063677 2019 szeptember 9-én hétfőn 5 perccel fél 8 előtt kicsit borús kicsit derül 15 fok körül eső eső után 061 és -9, 9 9 9 0 36 -1, -1, 1 Nem történt önökkel az ég egyet a világán semmi, arra kényszerülünk, hogy én meséljek. Ő se már a Dave Matthews bandben. Története kézen közön kapcsolódik a csütörtökök. Ez így nagyon sovány. Még egyszer és utoljára 061 48 és 06 Aztán nem mondom, hogy megemberelem magam, mert eddig sem tettem az ellenkezőjét. Na jó, akkor három szavazat lesz, abból ugye az jön ki, hogy kettő egy, mivel kezdjek köccsével vagy az autógumival. 061489 és 0367161. Köccse vagy autógumi. Kötse. Egy. Jó reggelt! Jó reggelt, ünök, köcsölj! Én meghallgatom önt, és jó reggelt! Ja, az internet miatt nem késztem, akkor köccsébe. Oké, kicsit fura a. Ugye jó, legyen Kötse. Jó reggelt. Jó reggelt, Kötse. Jó. Ez már a negyedik telefon. Önt például ebben a köcsében megfogta bármi? Nem, én szeretnék tájékozódni, mert ugye ez zárt körül volt. Igen, és a voltam ott. És. És én speciálisan csak azt a két dolgot tudok, ami váraktattak az újságok valahonnan. Nem tudom, hogy az igaz egyáltalán. És mi az, ami érdekli, És... hogy, én, hogy én valamit el fogok tudni mondani, amit egyébként más nem? Vagy... Hát én ebbe bízom, hogy több információja van, mint Semmivel. Nekem. Semmivel. Az íg egy adta világen. nekem az maradt meg, amit különböző internetes portálokon láttam, amikor politikusok mentek, és jöttek köcséről. És azon gondolkodtam, még egyszer PJ-vel foglaltatott beszélgetésemet, ajánlom figyelmekbe, nagy mértékben leíróvá vált a Kejfejancsi, amely egyébként korábban is az volt. Azt pedig, hogy ki milyen következtetést vol le, azt önökre bízom. Most ezügyben Hátrébb vonulok, tartósan vagy átmenetleg nem tudom. Nem tudok mit kezdeni ezzel a jelenséggel. Ugye köcsére menet és jövet megkeresni az embereket és megkérdezni tőlük valamit, nem tudom, ami éppen az indexnek vagy a 24. hú újságírójának az eszébe jut, vagy a hvg. hú újságírójának az eszébe jut, mert kormánypártiakat nem láttam. Mint cannes a vörös szőnyeg, amikor mennek a megnyitóra és ott fotózkodnak, ott ugye kérdezni nem nagyon lehet, ott legfeljebb beállnak, és valakinek a kedvére illegetik és billegetik magukat. Én az apácaiban, apácaiban jártam, ott Orbán László név volt a történelem tanárom. Ő Orbán Lászlónak volt, remélem jól mondom a nevét, a felesége. Ő egy híres kommunista volt, és egyszer találkoztam vele, és Kádár Jánossal a Kossuth téren. Ez nem Csaplár Vilmosnak valami novellája, vagy nem valamilyen ilyen fantázia szülemény. Ez így történt, nem tegnap volt, nem is tegnap előtt. És akkor oda mentem Orbán Lászlóhoz, és valamit mondtam neki, remélem jól mondom a nevét. Hogy miért mentem oda? Nyilvánvaló azért mentem oda, mert Kádár Jánosra voltam kíváncsi, hogy nem tudom. Egyáltalán híres ember, és akkor az ember híres ember közelében van. Val azt hiszem, csak köszöntem, tehát ennél sokkal több. Talán Panni néni is ott volt. Talán ő lehetett az, aki miatt én oda mertem menni, de erre már nem emlékszem biztosan. Valami esugja. És aztán azt hiszem, ezt elmeséltem a szüleimnek. És... Néztem azt, ahogy testőrök gyűrűjében, egyébként nem gyűrűjében, inkább sorfala mögött Orbán Viktor elment köcsére, és ezt így egy ilyen osztott képmezőben láttatom önökkel, és nem fűzök hozzá kommentárt. Nézem és alapvetően csodálkozom. Ugye nem egyszerűen arról van szó, hogy a miniszterelnök úr a testőrök sorfala mögött megy valahova, hanem különböző újságírók kérdeznek tőle valamit fennhangon, mert ugye egyébként nem lehet hallani a hangjukat, és valahogy próbálják átdugni a mikrofonjukat két tekes között, és nekem az egész olyan, mint egy film, nem a valóság. Nem tudok, és ma 2019. szeptember 9-én 7 óra 33 perckor nem is tudok velem mit kezdeni. Holnap ezt elmondom Elsimo Lászlónak, ő valamit majd el fog ebből magyarázni, nem szeretném előre kitalálni. Rákai Filip, aki valamikor kejfejancsi hallgató volt, hogy most éppen azért volt -e, vagy sem, tart előadást arról megállván, miután kérdezik, és akkor ott ilyen mikrofon erdő van, mintha ha tartanának, hogy milyen feltételek mellett válaszolna egyébként újságíró kérdésére. Talán a 24.hu, de nem vagyok benne biztos, valamit kérdez Bajer Zsoltól, amire egyébként nekem az anyád kategóriá jut a szembe, mert jó, ez nem az a szituáció, de mégis az jut az eszembe, hogy jó napot kívánok, Fiala János vagyok, Bajer úr megállna, nem áll, meg megyek vele tovább. Tudja, az történt, hogy ön annak idején valamit mondott, most meg ezt mondta, hogyan vedhető össze a kettő. Na most ez ugye teljesen életszerűtlen, ez pontosan olyan, mint amire Györfi tanított annak idején, mindenkit be kell mutatni. Aztán valami tömegverekedés közepette, én befurakodtam és megpróbáltam a tömegverekedőket átmenetleg szétválasztani, hogy erre a rövid időre, amíg ott vagyok, bemutatkozzanak. Nem életszerű. Belátom. Mégis ez a, ez a kérdés, amit Bajer Zsolt hátának intéznek mert egyébként nem tudják, vagy nem akarják, de inkább nem tudják tartani vele a lépést. Van benne valami szánalmas. Hogy mi a magyarázat? Hát ugye a magyarázat az, hogy ilyen számban, ilyen notabilitásokat egyébként máskor nem lehet fellelni, és ezt nem lehet kihagyni, ezt fel kell használni arra, hogy... És hát, hogyha meghallgatnának egy két 3 négy kit ugye hány évvel ezelőtti Kejfejancsit, lehet, hogy nagyjából annyi Kejfejancsi van, mint a kötsei találkozó. Most már olyan öregek vagyunk a köcsei találkozó, meg én is. Hogy én nem mindig így viszonyultam hozzá, de most így viszonyulok hozzá. Nem tudok mit kezdeni az ott levőkkel, nem tudok mit kezdeni a kérdezőkkel, van valami b betűs társaság, önök biztos meg fogják mondani, hogy micsoda, John Sebastian-t hallották egy évként, ő volt a nyitózene. Van valami b betűs társaság Svájcban, akik időnként összejülnek, és miközben nem szabad kőművesek, nagyon fontos dolgokban döntenek, nagyon híres emberek, ha valaki betelefonál akkor tudni fogjuk a nevüket is, nekem most nem jut az eszembe ott ugye nem áll módjában senkinek se kérdezni, azt hiszem, mert nem lehet tudni, hogy hol ülnek össze. Itt köcsén összeülnek, ott van valami telek, aki ne, ami nem tudom, kié, oda van egy út, ahova nem lehet behajtani ilyen számba autóval, és ennek következtében hogy gyalogolni kell, és akkor ott meg kell próbálni megszólaltatni Bajer Zsolttól, Kúsa Lajoson át mindenkit, Eperjes Károlyig, Rákai Filippettől, hende csabáig, hogy miért hord olyan sapkát. Én pedig olyan szomorúan nézem. Szomorúan nézem, akik mennek, szomorúan nézem, akik kérdeznek, szomorúan hallgatom a választ. Nem is szomorúan szól, hogy, hogy ez olyan méltatlan, de mindenkire nézve hogy leginkább úgy nézném, mintha itt lenne egy Hende Csabát eljátszó színész, egy riportert eljátszó színész, és ők itt most eljátszanak valamit, amiből majd egyszer egy film lesz, és annak én egy jelenetét látom. Van egy kötsei találkozó, ahova már egyáltalán érdem eljutni, és egyébként is nézik, hogy ki van ott, de nem lehet elmesélni azt, hogy mi hangzik ott el, miközben országos ügyekről van szó, az egész egy totális önellentmondás, amelyet minden évben egyszer Kurt Vonnegut után meg akarunk hámozni, mint egy luftpalont. Én ezt gondolom köcséről. Önök? Valamit hozzá tudnak -e ezt tenni? Vagy elvenni belőle? Figyelek! Ha nem telefonálnak, az azt jelenti, hogy nem tudnak hozzátenni, vagy nem akarnak, vagy mindent elmondtam, amit önök gondoltak, miközben nem voltam ott, és arra lettek volna kíváncsiak, hogy mit mondok én el, miközben aki oda elmegy, az aláír egy nem létező blanketta szerződés, mely szerint arról beszélni nem lehet. Mehetünk-e tovább, vagy álljunk itt meg? 061 489 0999 és 0 Jó reggelt! Jó reggelt! Elnézést, hogy megint én, hát az a benyomásom, hogy ezek az újságírók ezek évről évre szemben azzal, amit ön a reggeli beszél, akkor az első beszélgetésünkkor mondott, ők helybe mennek azért a bizonyosért hagyják magukat évről évre szarrá aláni és ez már szinte kötelező, mintha kötelező lenne, és része lenne az eseménynek, hogy legyen egy kör egy menet. Bárki hozzá tud tenni ehhez az általam leírtakhoz valamit érdemben? Nem voltak óriás plakátok, így vigyék hírét a spártaiaknak, hogy ismét van Kejfejancsi. Bár mondtuk a 10 alatt összeszedtem tíz szavazatot, azért ma százat összeszedni nem mernék. Ez ugye arra vonatkozik, hogy mekkora hallgatóság állít most a Kejfejancsi mögött virtuálisan. De a hallgatást értelmezhetem el úgy, hogy ennyi. 0614890999 hat és nulla hét, Legalább az a három ember, aki telefonált, és mondták, hogy ők köcséről szeretnének hallani, vajon ők most, hogy hallottak, elégedettek-e, vagy elégedetlenek, vagy... Jó reggelt! Jó reggelt! Én csak szavazok, hogy hallgatom. Köszönöm! Az jó! Ilyen kérdés úgyse volt. Jó reggelt! Lakatos Istványok jó Én voltam a háromból az egyik. Én nem arra voltam kíváncsi, hogy mi zajlott közcsén. Én pont, hogy arra voltam kíváncsi, hogy te, hogy élted meg az egészet. Tudod jó, hogy nekem orrákulum vagy, gondolatébresztő, köszönöm, hogy elmondtad. És van-e valamit hozzá, vagy elvenni belőle? Nincs, nincs. az én gondolatom az lefedély a te gondolataid halmoza. Jó reggelt. Más? Jó reggelt! Jó reggelt! Én igazából ott elvettem, hogy pontosan nem tudom mi ez a se. Most nyilvánvalóan tudom, de hogy igazából nem. Nem hogy mit nem tudsz? Miért van ez? Hogy van ez? Hivatalosan mi ez? Ez valamilyen szervezetnek, amit nekem biztos tudnom, tudnom kéne polgári Magyarországért, nem tudom. Van egy kvázi meghívó, aki elhív oda embereket. Na de itt tartozik. Ki hív meg? Miért hív meg? Mi a tematika? Főznek, esznek és meghallgatják... Orbán Viktort kicsit emlékeztet Farkasházi Tivadar szárszói találkozójára, de mégse az. Igen, csak Farkasházi Tivadar ö, találkozója, az egy, ö, az egy nem egy kormányon lévő ö, hatalomnak a. Dehogy nem. Dehogy nem. Hát akkor, amikor a szocialisták hatalmon voltak, akkor nagyon is az volt. De még hogy kitalálták ezt, nem? Akkor nem? Szóval, szóval ez, ez, ez, ez valami nagyon fúsz. Csak képződmény ez a nem hivatalos, de mégis ott kell lenni, de nem. Én nem Tényleg, szóval, szóval végig gondoltam, és nem értem, hogy, hogy ez most miért itt hangzik el, mikor egyébként miniszterelnök számtalan fóruma van arra, hogy... Én meg képzés, tudom ezt neked mondani, nyilvánvalóan van egy naptár, és abban az van, hogy két havonta, három havonta x időpontonként a miniszterelnök a saját híveinhez valamilyen módon szól, és azzal valamilyen, olyan, mint egy ilyen edzőtápol. Ez ilyen csapatépítő? Abszolút. Abszolút. Abszolút. De az, az, az, hogy, az hogy aztán ehhez a... hogyan viszonyulnak azok, akik nincsenek ott, az egy nagyon érdekes kérdés. Ennél még érdekesebb kérdés az, hogy milyen csapatépítő tréning az, amely egy országgal kapcsolatos, miközben az ország ki van zárva. Tehát hát, ez, hát ez van. Zárt körül esemény. Ennyi. Mi faj a Magyarország? Ja, szóval szerintem nem tudtunk előbbre. De itt nem volt szó arról, hogy előbbre. Nagyon pontosan nem. elmondtam p nem, nem. Mhm. pontosan elmondtam Géza p nek aki nem mutatkozott be, így neve sincs, hogy ez egy leírás, hogy ezzel most előbbre vagy hátrébb van egy bárki, avval nem tudok mit kezdtem. Nem minősítem. Akkor, akkor én mondtam rosszul. Nem fog, nem a rosszul. A megértésben. De... Van olyan, hogy a megértés pontosan annyi, mint, mint amennyi most neked részű jut. Az maga a megértés. De ez engem zavar. Én hát az egy másik kérdés, tészt. de akkor saját magad zavarod. Ez persze nyilvánvalóan vetíti annak a kérdését. kell -e ezzel egyáltalán foglalkozni? Én felajánlottam az autógumit. Önök ezt választották. Én meg engedelmeskedtem. És ha most azt rúlják a szememre, hogy én adott esetben tavaly vagy tavaly előtt nem így foglalkoztam vele, akkor azt tudom mondani, hogy hát változik az idő. Van-e bárkinek hozzá elvenni valója? Tudják a klasszikus kejfejjancsi az pontosan arról szól, hogy valaki betelefonálna, mondjuk a szervező, és mintán arról nem lehet beszélni, hogy mi történik, legalább elmondaná azt, amire Barga Géza kérdezett. De erre ne számítsanak. Arra meg bégképp nem, hogy valaki, aki ott volt, egyszer csak azt mondja, hogy hát a következő történt, és ad egy időbeli leírást. Itt tartunk. Akarunk -e ezzel a történettel még bármit kezdeni. 0614890999 valamint 06367 Problem. Chili peppers are gonna come back. Calm down. We got three days through. We need calm down. We don't want anybody to get hurt. The delay tower is on fire, as you can see. It's not part of the show. It really is a problem. So the fire department's gonna have to come in with a fire truck to put the fire out. If everybody can cooperate with the good firemen that are going to help, we'd appreciate it. You guys back there, all the way back near the fire, if you can hear me, back away. There's only a couple of hundred thousand of you guys, but we need your help. So let's back away, let's let the fire department do their job, and make sure nobody gets hurt. We'll be ready to go in just a little while. 25 years ago. Kicsit bátortalanul is Jövök a gombival. Én, amikor éppen nem más, akkor lakást rámolom össze. Valami, nem tudom, valami rám tört, és úgy döntöttem, hogy mindent leporolok, mindent előveszek, mindenről eldöntöm, hogy szükségem van erre, vagy sem. És iszonyatos mennyiségű szemetet, vagy korábban hasznos, de közben szemété vált dologtól válok meg. És dobom őket ki. Ma reggel, ez egy elegáns, 12. kereti környék, vagy annak van mondva, kidobtam két vödör szemetet, és a szemétvödörök mellett találtam két autógumit. Gondosan lehelyezve. És azon gondolkodtam, hogy aki azt odaragta, az mégis hogyan. Van erről elképzelésük? Erről a mégis hogy arról? Tudják, ugyanebben az utcában korábban kint volt egy... Két részes frigider, aminek előbb valaki elvitte a tetejét, amihez szét kellett szedni, aztán eltűnt az alja is. Előbb-utóbb eltűnék a hűtőszekrény, eltűnnek a gumik, és eltűnünk mi is. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. Önök már raktak ki az utcára hűtőszekrényt, autógumit, és ha igen, akkor miért, és ha nem, miért nem? Ennél provokatívabban már csak azt kérdezhetném, hogy ha önök látnák, ahogy valaki ott hagy magára egy hűtőszekrényt, vagy két autógumit, gondolnának-e neki valamit mondani? Vagy azt gondolnák, hogy ez végül is az ő történetük, illetőleg a hűtőszekrényé és az autógumiké. Figyelek, ha van mire! to love a oh god and to fear Jó reggelt kívánok, Ockozol vagyok. Nekem volt hűtöttek lényes esetem. Viszonylag kevés időt töltött a szabadban, mert kollégák, akik erre szakosodtak, ilyen lomizós csapat, néhány percen belül összetette és elvitte. De és tudták, ki? Hogy ki fogom, tudták, hogy ki fogom rakni, tehát előzetesen én egyeztettem velük. De mármint, hogy kivel? a lomizós csapat vonatkozó képviselőivel. Oké, okay, hát az egy másik történet. Ez itt semmilyen lomizás nincsen. Itt ki van rakva egy hűtőszekrény, korábbi történet, ki van rakva két autógumi, második történet. I, I think you your energy with you, didn't you? Are you fucking sure? All right man, we're going to test your level of intensity here. Cuz we need to know how much energy we got to spend too, man. So uh The man behind me Nyoltur automata mesélnek majd a hétvégémről, ezt a hét percet ezt odaadom önöknek, kezdjenek vele azt, amit akarnak. Fűtőzsakrényel, köccsével, gumikkal vagy semmivel. 061-489-0999 és 06 egy kör egy menet. És szóljanak a spártaljaknak, hogy ismét van egy Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallással. Hey y'all out there, put all, all your ears over on Jason, he's got some for you man, do it again. Man. I know what the fuck's going on man, I gotta tell you now, we need your help here man. öreggeltyünknél vagyok. Csak azért telefonálok, mert eléggé szívemított ez a dolog az autógumival meg a kütőszekvényel. Én majd, hogy nem, azt nem mondom, hogy nap mit nap, de nagyon gyakran tapasztalom itt a kerületben, ahol én lakok. Hogy valaki csak úgy szó, szóval nem tudom, hogy miből. Nem törődömségből, rendetlenségből. Megfog egy kis neylonszatot benne, szaros pelenkával meg egyéb ilyen dolgokkal, és valakinek a háza elé. Kész, oda lerakja, és viszont látásra is elmegy. Én a bútkor tapasztaltam, pont azt szétvágták, gondolom a kutyák vagy a macskák ezt a szacsot, összeszedtem ezt, pont a lányom még háza előtt történt, összeszedtem, volt még egy másik nejlonzsák is, amit oda raktak. Elvittem, a az FKS Hulladékgyűjtő udvara, Elvittem, hogy leadom ezt a dolgot, és akkor megkérdezték nála, megkérdezték, hogy mi van benne. És akkor mondtam, hogy teljesen fel vagyok dúlva, hogy lerakják a szemetet, ta, ta, ta, ta, ahogy az illikot morogtam. És azt mondták, hogy hát ne haragudj ezt nem tudják bevenni, mert csak vagy műanyagot, vagy olajat, vagy gumit, stb. stb. szorognak. Púztas kötlet. Tessék? Ezért milyen messze mentél? Én milyen messze mentem, mert 6 kilométerre van tőlünk ez a lerakó. És vitt magával a micsodát? Vittem magammal ezt a szemetet, betettem egy nagyobb nejlőzsákba. És miért nem dobtam be elvittem. egy szemetes vödörbe, vagy valami kukába? A kukába azért nem dobtam be, mert a kukáink általában tele vannak. Uh -huh. És ez már nem fért volna bele. És nem akartam, elment, hogy még egyszer. Ezért elment 6 km -re. Mentem 6 jó, figyel, igen. igen. tettem a kocsiba, okay. elvittem 6 kilométerre, hát ott nem akarták átvenni, ők is ugyanezt tanácsolták, mint ön, hogy tegyen bele a kukámba, de mondtam, hogy más <gül> szemetét rakom a én kukába. nem, nem tanácsoltam, én kérdeztem. <gül> Na jó, akkor igen? ugyanezt következtetés vonták le, így igen. mondom, hogy akkor tegyem be a saját kukámba, mondtam, hogy ha ezt a saját kukámba, akkor nem fél bele a saját igen? szemetem. Uh -huh. Na és akkor tényleg nagyon rendesek voltak, mert azt mondták, hogy na jó, most az egyszer, ezt beveszik, de többet nem. Na most mi ebből a tanulság számomra, nagyon rosszul éreztem magam. Az a tanulság, hogy most például valamelyik nap, a múlt héten a szomszédunk elé leraktak, nem zsákba, különböző kisebb-nagyobb dobozt, meg még valamilyen bukostisakot, meg valamit. És nem vettem fel. Nem voltak itthon, elutaztak. Nagyon szégyellem magam. Nem vettem fel, ott hagytam. Mennyi ideig lesz az önvéleményes szerint? Igen, bocsát. Ebből már hallgatom, igen. Mondja. Nem, csak, csak nagyon szégyelem. Jó, de, de jó, akkor jól se tettem, hogy itt vége a történetek. Igen, az önvéleményes szerint a két gumi mennyi lesz ott? Fogalmam nincs. Amíg valaki, nem lesz rá szüksége valamilyen, Megmagyarázhatatlanokból. Jól nem beszél, meg megmagyarázhatatlanokból, meggya mert hát ugye két gumi az ugye, hát bármilyen autóra nem jó. Hát meg így van. Meg nem is tudom, hát hogy, kérdezem, hogy ki... Hát de én erről beszélek, igen. Hogy azt még lehet használni. Tudja, a Belencében teljesen döbbenten tapasztaltam, hogy nincsenek a városban kukák. Korábban tapasztaltam, hogy valamit kidobtam, amire kijött egy étteremből egy pincér, kinyitotta a kukát, mert egyébként valahogy őt bepréseltem egy pálcikát, ami korábban fagylalt volt, és odaadta, tehát kiszedte az üres kukából ezt a pálcikát, és odaadta nekem. Mondván, tudva... hogy ez az övé a kuka. Mondván, hogy az a kuka, az nem azért van ott, hogy én kidobjam a szemetet, mm -hmm. de miközben Belencinek nehéz lehet elviselni azt a rengeteg turistát, úgy döntöttek, hogy megszüntették a kukákat. Jó, hát a Szent van, de egyébként az, az utcák zömén, a lagunák környékén nem nagyon van, én legalábbis egyáltalán nem találkoztam kukával. Felállítják az embereket, tényleg rendőrök felállítják az embereket, hogyha ülnek a köveken és esznek. Én nem gondolnám, hogy, én nem gondolnám, hogy ez egy követendő magatartás, de... Én Kecskeméten voltam a hitvégén, erről részletesen fogok szólni 8 óra után, bár már 8 óra után van, és az én kedvesemmel meglátogattunk egy benzinkuton egy mellékhelységet. Én bejártam Tolnát-Baranyát, nagyon sok helyen voltam, csak azért nem mesélem el, hogy hány helyen voltam, mert akkor a hatodik reakció, hanem az első az lenne, hogy milyen jó dolgom van, de én ezt sose tagadtam. De legutoljára a Balkánon jártam, a szó fizikai értelmében, tehát a volt Jugoszláviában is, sehol az így egyadt a világán olyan állapotott, mint abban a VZ-ben, Se az én kedvesem, se én nem. Már mint a benzinkút vécén. Mármint a benzinkút vécén, és ebből az a világ világán semmilyen következtetés nem vonok le, csak egész egyszerűen közlöm a szakmóró tényeket. És akkor innen folytatjuk, ha azt kérdezik, hogy honnan folytatjuk, erre nem tudnék válaszolni, mert nem tudom, hogy hol vagyunk. De valamit tudok. Azt, hogy ma 2019, szeptember 9-e van hétfő, Kettő perce múlott 8 óra, és ez a Kejfei Ancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános fűsora. Kezdhetek, vagy van bárkinek bármilyen elmesélni valója hozzá, vagy elvenni valója nem tudom miből? 061 4890 és 06 a mai zenei kínálat az első Woodstock a 94-es és a 2000-es Woodstock fesztiválról való. 2019-ben nem volt Woodstock. Senki? Fel vannak készülve arra, hogy nagyjából negyed-kilencig vagy nyolc óra húsig. Na jó. Azt mondta a Hompola. Ő az én barátnőm hogy nézzük meg a kecskeméti muha kiállítást. Kecskeméti nyílt muha kiállítás. Ő egy cseh származású festő, aki járt minden felé, Franciaországban, Amerikában, és aztán talán tért haza meghalni, akinek a plakátjait, étlapjait, festményeit nagyon szeretjük, vagy sokat szeretünk belőle, és aki egyébként a megboldogult galambos ívának az egyik kedvenc festője volt. Én erre nem reagáltam, majd pénteken egyszer csak azzal álltam elő, hogy aludjunk kecskevétem. Amire azt mondta Honpol, hogy szerinte ezért nem kéne jelentős pénzt áldozni, mondta, hogy nem fogunk jelentős pénzt áldozni, Kerestem olyan szállást, amely megfelelőnek mutatkozik. Kecskeméten ilyet nem találtam, viszont találtam egy ilyet lakitelken, talán Tisza Klub Hotel, így hívják, ők termékmegjelentést hallottak. Fölhívtam őket, mert van uszoda is, kérdeztem, hogy az uszoda az benne van-e az árában, mondták, hogy nincs, az 800 forintba kerül, a sauna az benne van az árban reggeli. Ahogy elnéztem, 11-valány kilométerre van Kecskeméttől. Beültünk az autóba, és elmentünk lakiterekre. Hogy én egyébként voltam-e korábban lakitelken, vagy sem, erre nem tudok válaszolni, mert nem emlékszem rá. GPS segítségével viszonylag könnyen oda találtunk. Én mondtam a honpolának, hogy ez valószínűleg Lezsák Sándor birodalma lehet, de ez önmagában, ez a Lezsák Sándor birodalma, ezt értsék idézőjelesen már csak azért is, mert nem szeretnék félreérthetően fogalmazni, hogy ez a lakitelek alapítványnak egy objektuma, így kellett volna fogalmaznom elnézést itt aztán végképpen nem voltunk még soha. Tehát, hogyha voltam is lakitelken, itt ebben a lakitelki népfőiskolán én még soha nem voltam. Fogalmam sincs, hogy önök közül bárki volt-e. Ott az ember keresztül megy egy kapun, ami nem is kapu, csak egy izé, a kerítés meg van bontva, homok van, aztán egyszerre csak aszfaltút jön, és aztán az a birodalom az valószínűleg azért jött a számra, mert egy fantasztikus képződmény van ott, egy hatalmas rét, amelyet olyan eszközökkel gondoznak, amelyet, amelyeneket szerintem vinzorban alkalmazhatnak. Még egyáltalán az egész gépesítettsége az valami egészen fenomenális. Maga a szállás, ahol laktunk, leszámítva, vagy nem volt hűtőszekrény, arról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, kilátás az nem volt különösebben tökéletes, mert ott még építkeznek, de itt sem volt zavaró. A hatalmas rét, ugye ez egy négyzet vagy téglalap alakú rét, minden oldalán objektum, kölcsei ház, tiszaház, templom, ugye ezt este reggel is bejártuk, lovarda, olyan helyekre is bementünk, ahova valószínűleg minket nem hívtak, de nyitva volt az ajtó, és egyszer csak megnéztem. Mindig így viselkedtem, ha illetlenül viselkedtem, akkor elnézni, semmi nem fogok mondani, ami bántó lenne. Van bor is, az be volt zárva. Volt egy étterem, ahol a reggel egészen fantasztikus reggelit kaptunk, és ott az egyik termében ott nagyjából 100 vagy 120 főnek volt megterítve, valószínűleg szombaton. Ez pénteken volt lehetett esküvői vacsora. Maga az uszoda, az egy három pontosabban van négysávos, de az egyik helyen két sáv van szabadon. Ott ilyen hívvíz vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, lehet azzal megtöltve, 20 méteres, előtte ilyen pancsikáló, meg ilyen fürdő, olyan fürdő szauna, ám, nyugágyak, az, ember jobb, az emberben joggal vetődött fel, hogy akik ott vannak, azok hogy kerültek oda, éppen nem úgy tűnt, mintha képzés lenne. Én megmondom önöknek őszintén, az égegy a világán semmit nem tudok alakítani népfőiskoláról, semmit. Tehát jártam egy helyen, amit egyébként ezek alapján tulajdonképpen kompusznak kéne hívnom, talán az is, és most föl kéne hívnom talán Lezsák Sándort, hogy Mesélje már el nekem, hogy én hol jártam, de nem tudtam eldönteni, hogy ez egy jó ötlet-e vagy sem, provokációt lát -e benne vagy sem. Ha azt kérdezik, hogy én ott hogy éreztem magam, csodásan. Olyan, mintha, de értik, nem érdemes hasonlatokkal, tehát ott a nagy puszta közepén egyszer csak van valami, ráadásul reggel miatt Kecskemétre mentünk volna, Uh, átmentünk az út másik oldalára, ott egy kastélyt renoválnak, hogy ez a kastély, azt most építették, vagy ott volt valamikor egy kastély, ezt tudnom kéne, de nem néztem utána. Van ott egy borkombinát, van ott egy egészen hatalmas és fantasztikusan kinéző uh, üvegház, mindez olyan gépesítettséggel, mint hogyha valami amerikai mintafarmol lenne az ember, az ott lévő emberek, már mint akikkel együtt reggelistünk, az ő nacionáléjúkból és az ő viselkedésükből nem szeretnék semmilyen távolabbi következtetést levonni, tehát fogalmam sincs, hogy kik lehettek, meg lehetett volna kérdezni tőlük, de hát az ember milyen alapon kérdezi meg őket, hogy ők mégis ide hogyan kerültek. Az ember áll, azt hitt, hogy ez valami szappan buborék, amely elpattan, és aztán nem lesz semmi, ne várjanak valami csattanóta a végére, mert nincs csattanóta. Itt voltunk, estig ott voltunk, a szauna melletti büfében lehet kapni sört, a vacsora kínálat az nem volt különösebben nagy, de meg lehetett vacsorázni, nem voltunk sokan, reggel, reggelinél többen voltunk, Megkérdeztem, hogy esetleg az úszodát lehet -e használni már fél nyolckor, mert egyébként csak tízkor nyitott. Ott ugye mindenre ki van írva, hogy üzemen kívül, mert egyébként megközelíthetőséget. tehát valaki, ha valaki abba be akar menni, akkor legyalogol és belemegy, de hát nyilvánvalóan e, akkor nincsen úszómester, tehát ez különböző okokból nem, nem tudom mi a jó szó amikor fél nyolckor bementem az üvegházba, mármint az huszadába, akkor meg voltam róla győződve, hogy be lesz zárva, de nem volt benne egy ember, kérdeztem tőle, nem így, hanem ennél sokkal vulgárisabb, hogy én nagyon kitoltam-e vele, hogy én most fél nyolckor jöttem úszni, mert rajtam kívül nem volt senki, mondta, hogy nem ő, az ő műszaki, az fél négykor kezdődik, és elmesélt, hogy mindent kell csinálni, mindent elfelejtettem, elnézést. De gyakorlatilag az a fél nap, vagy valamivel több, amit ott töltöttünk, az alatt csak tátottuk a szánkat. Szóval úgy egyfajtában azt kérdeztük egymástól, hogy ez mi, de nem tudtunk választ adni rá. Se a honpola nekem, se én a hompolának, Bejártunk egy ilyen makovec jellegű építményt, amely elhoztam egy csomó prospektus, de nem olvastam el be őszintén. Eh, ahol a néfőskolai előadások lehetnek voltunk a Lovardánál, ahol találkoztunk egy rókával, és aztán valamikor reggel, úgy tíz óra után elhagytuk a helyet, és elmentünk Kecskemétre. Kecskeméten a Bozsó gyűjteményben van a muha kiállítás. Kecskeméten már voltam, a Bosó gyűjteményben még soha. Ez egy nagyon szép házban van. Az ember oda megy, és be akar menni, de itt már mindjárt gondok vannak, mert nem lehet bemenni. Kicsit olyan a helyzet, mint a 13. kerületben volt, amikor valakit ott a Fülsándor utcában, amit most már másképp hívnak, talán a Hollán Ernőnek, valakit megöltek, és akkor ott a környéken mindenki felszerelt valami zárat, és kopogni kellett, és utána nyitottak ajtót, de hát ez mégiscsak egy képzőművészeti kiállításnál kicsit furcsa, de mindegy. Oké. Okay. Először azt hittem, hogy vala, én, én vagyok nagyon rossz fizikai állapotban, hogy nem tudom kinyitni az ajtót, de kiderült, hogy nem, az ajtó nem nyílik, csak valaki megnyomott egy gombot, és bementünk. Bementünk, ott egy nagyon szimpatikus hölgy fogadott bennünket, elmondta, hogy ez egy magánygyűjtemény, mondott néhány szót Bozsó úrról, elnézéskérek elfelejtettem a keresztnevét. nevét, Először azt hittem, hogy ő egy nem létező ember, tehát, hogy már meghald, aztán kiderült, hogy ő kurát, ha ezek a kiállításnak képei is látható, ott, az egy fe, ő egy festőművész, nem elsősorban az ő művészete miatt mentünk, különösen, hogy megismerkedtünk abból a művészete, ami ott látható, nem ragadott meg bennünket nagyon, de ez egy viszonylag nagyobb ház, emeletes, bankkert is, az valami egészen elképesztő volt, volt ott néhány látogató, nagyon sok, nem, de gyakorlatilag azt éltük meg abban a durván 40 percben, ha az volt egyáltalán 40 perc, amíg ott voltunk, hogy két hölgy adott át bennünket a honpolával permanensen egymásnak, amiből nem igaz, hogy kettő adott át bennünket egymásnak, mert az egyik hölgy, aki beengedett bennünket, ő nem nagyon hagyta el a földszintet, ő csak akkor hagyta el a pénztárat, amikor látott bennünket kúszálni, hát kúszálni, hát ahogy az ember egy múzeumban közlekedik. Hát hol célirányosan, hol úgy össze-vissza, mert kiderült, hogy ebben a gyűjteményben, amely egyébként nagyon szép, belülről is hihetetlen igényesen van kialakítva, és be van kamerázva, tehát ezt tökéletesen lehet látni, be van kamerázva, nem lehet csak úgy felügyelet nélkül közlekedni. A másik hölgy, aki szintén egy nagyon szimpatikus hölgy volt, ő bevitt bennünket a muha kiállításra, majd eltávozott, úgyhogy úgy tűnik, hogy bemenni valamilyen területre még lehet felügyelet nélkül kijönni is, illetve bemenni nem lehet, ott kúszálni és kijönni lehet, de lehet, hogy közben ő nézett bennünket, nem tudom. Minden esetre, amikor a... a a múzeumnak a közepét szerettük volna megnézni, ahol különböző régi bútorok voltak, meg az ember egyáltalán megnézte volna a házat, akkor kérdezte a hölgy, aki beengedett bennünket, hogy nem óhajtanánk-e megnézni az egyház történeti kiállítást, mert a másik hölgy most éppen ott van néhány emberrel, és mi lenne, ha csatlakoznánk, mert neki vissza kell menni a pénztárba, és hát ott, ahol mi vagyunk, ott hát kvázi, vagy szinte, vagy nem tudom erre mi a megfelelő fogalmazás nem maradhatunk. Erre egymásra néztük a honpolával, és hát nagyjából úgy, ahogy két ember, akik már meglehetősen ismerik egymást, egyrészt mondtuk, hogy nem akarjuk megnézni az egyháztörténeti kiállítást, másrészt szeretnék innen elmenni. Maga a Muha kiállítás igényesen van megcsinálva, nem különösebben átütő, aki Muhára kíváncsi, az menjen el aki ez alapján akarja a, a, a muháról való képét kialakítani, az menjen el ide, mert ki tudja, hogy hány olyan hely van, ahol ennyi muha kép látható, de nem tudom, hogy jó kifejezése, hogy nem átütő, de amikor kijöttünk, akkor hát nem nagyon tudtunk egymással mit kezdeni, mert ahogy a Lakitelki főiskola a maga nemében egyfajta csoda volt, és Magyarország, ugyanúgy a Bozsó gyűjtemény is egyfajta csoda volt, plusz Magyarország, nem feltétlenül ugyanebben az értelemben. Ami a benzinkútnak a wc t illeti, arról már meséltem, és hát nagyjából beváltottam azt, amit ígértem. 16 percen keresztül meséltem önöknek valamit, amit már régen tettem így a Kejfejjelcsi keretében, de amire még sor kerülhet, hogyha olyan élmények érnek, mint amit itt szerettem volna megosztani önökkel. Azon gondolkodom, hogy valami fontosat kihagytam -e. De azt hiszem nem. Én még azt sem mondom, hogy szóljanak hozzá, mert ez nem tudom, mit lehet szólni. Ezt most elmeséltem önöknek. 8 óra 22 perc van, az pont 12. 39 környékén felhívom Várnai Lászlót, most van nagyjából 25 percünk, 24, két tucat perc, azt kezdünk vele, amit akarunk. 061 489 099, és 0630-677-1161. Yeah, She was born in November. 1963, the day Otis Redding died. Yeah. And a mama believed that every man could be free. So. I'm Kétvégén volt a köcsei piklik. Maga Lázár János látolt a részvelők között? Nem. Nincs se. Ez gyanús. Gyanús mire? Hát szerintem ott még továbbra is veszültség van Orbán és Lázár között. Hogy nem ment el, akkor valami sértődökség lehet a háttérbe az évvelény véleményem szerint. És ebből milyen következtetésre jutott? <hállt> Egyelőre semmilyen a megerősítést vártam, hogy csak én nem veszem észre, vagy más se vette észre. Én arra jutottam, hogy ez megy a forrongás, amit veszem De ön például Fekete Pétert látta? Az ki? <hállt> Nullehat és 0636771161 <Sessz> egy négy és 0 30, 6, 7, 7, 1, 1, 6, 1. Bíroska, jó, reggelt. jó reggelt! Tényleg, tervezi meghívni Lázár urat a beszélgetésre? Még az önkormányzati választások előtt? Én tervezem, de az elmúlt időben nem reagálta a megkereséseimre. Nyáron többször beszéltem vele és találkoztam is vele többször, de... Ha nem reagál, úgy nem tudom uh -huh. ja, Mondhatok még egyet? Akármennyit. A televízió műsorával kapcsolatosan, igen? csütörtökön. Nekem egy olyan van a, a modemem, ami visszanézhető. Uh -huh. Más, is meg, Más is ezt írta meg, igen. Persze? Más is ezt írta meg. És ott szerepel nem a Startban, hanem a Start Plusban. Uh -huh. Tehát ott van, a, nagyon tetszett az, az akkor, ami ön volt, <gül> uh bocs adat kis a kojában és ott végig lehet nagyon szépen köszönöm They uh, requested that I make an announcement at this point. Uh they said that this is the most important announcement that you will hear during the entire weekend so listen very closely. We want each and every one of you and there are estimates Do so Kettő perc múlva lesz fél 9061-89 099 06, és 063677161. Hallani. Elnézést, most igen, szeretnék kérdezni valamit. Most tökéletesen. Régen, amikor hallgattam a itt a tavasszám, uh -huh. mindig 7 órakor a mobilomat bekapcsoltam, hetszeten hallgatom, mert sofőr vagyok, nem lehet kezembe tartani a mobilt. Uh -huh. uh, 7 órakor bekapcsoltam, Elkezdtem nyomkodni a gombot, ugye, mert nem látom, csak hallom, és mindig megjelen Berényi Attila hangja, és itt megálltam. Innentől kettőszerűen egy hölgy van, és már háromszor végig megyek körbe, akkor sem valálom. Mert lehet tudni, mi van Berényi Attilával? Nem tudom, nem álmodomban ismerni. De nem. Aha. Azt hittem, hogy a rádión belül igen. Nem, nem, nem. Miért mondta ez... mindig a híreket? Ugye ilyen jelegzetes hangja van, hogy igen, tudni, itt hol Igen, igen. Uh, könnyen lehetséges, hogy a jövő héten ő lesz. Nem tudom, fogalmam sincs. Ja, azt hittem, csak hogy most tehetett, a nyár, és most nem, nem, nem, nem. Egyik egy, egy, egy, egy hír olvasóval sem áll módonban személyes viszonyt tápolni. Ilyen, értem. Köszönöm. Csak nagyon, szíves... de volna. De nagyon szívesen válaszoltam. No the to drive. Éjének nem válaszoltam egyébként őszintén az ATV-vel kapcsolatban, illetve őszintén válaszoltam, de valamit kihagytam, mert hogy a felvétel előtt részint a sminkszobában, részint pedig a stúdióban felkereste az éppen jelen lévő az ATV híradója, és egy nagyjából két perces összeállításban számolt be arról, ami ott történt. Tehát a promóciója a műsornak újabb segítséget kapott. Erről az előbb, vagy imént nagyjából másfél órával ezelőtt megfeledkeztem. Elnézés kérek érte. 61, és hét perc számulat, 9. Önök mikor szedték darabokra a lakásokat és takarították ki, úgyhogy abban reménykedtek, hogy egy négyzetcentimétert sem hagytak ki. Jó reggelt! Jó reggel, Hát nekem tetszett ez a lakítáki történet, meg a kecskemét is, mondjuk a vécét leszámítva, de olyan jó olyat hallani, hogy Magyarországon vannak jó és működő és szép helyek. Úgyhogy köszönöm! Can reklám következik. French Jóga, Panoráma és világsztárok két napon át a Balatonboglárán a Gömbkilátónál. Színpadon Amor Roy Royzen Murphy, José González, Bebel Zsilderto, Jules Peterson, Nicola Conte, Nubian Twist és Maestro. A Nagyon Balaton bemutatja Balatonpiknik. Piknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a Gömkilátónál. Balaton Piknik. Magyarország a csodák forrása. Ez reklám Valamint azt is kértem önöttől, hogy szóljanak a spártaiadnak, hogy visszatért a kejfejöncsi. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást teszem ugyanakkor hozzá. father that things ain't right I can't she said it's much too wild Come over here girl Step into the light said, Yes, you're right Let me tell a second mother this has been done Well, something in the something where the West Én ennél nagyobb hallgatói aktivitással számoltam, de hát fiatal tervezéssel a hallgatók végeznek. felé van Várnai Lászlót, a civil zugló önkormányzati képviselőjét és képviselőjelöltjét. Utána már nem biztos, hogy sokáig itt maradok. Ha bármit szeretnének még megosztani akárkivel, arra itt és most nyílik alkalom. 0614890999 és 063677161. Vigyék hírül a spártaljaknak, hogy ismét szól a hely és hát ha többen leszünk, akkor több lesz a hallgatói mondandó is. civil rádió? Ez az. Jó napot! Most a nevemből csak annyi, hogy Attila. A lakítelki témához Figyelek. szeretnék hozzászólni. A, a, egész ez a szép buborék, ahogy nagyjából a fiala úr fogalmazott, ez ez nem véletlen, tehát az, ez egy folyamat része, ami Jöjjön vissza a telefonjához. Igen. Itt vagyok. Az jó lesz, mert akkor egyébként nem hallom. Igen? No, tehát az, ez egy folyamat része, amiben a lényegében a Fidesz kívánsárolta először a Lezsák Sándort, aztán a Latitel és ezzel párhuzamosan a, a népiskolai társaságot, ami egy alulról építkező civil szervezet, tulajdonképpen kiszorította a pályáról, és egy monopol helyzetet hozott létre lakitelekkel. De az ott micsoda? Tehát oda, ha az ember elmegy, akkor csak eltátja a száját, és csak kérdések jutnak eszébe. Hát... Igen, ez, ez teljesen jogos, tehát a, ahogy leírta az élményét, az teljesen életszerű. Ráadásul nem ez mondhatja, egy, hogy, egy... el, hogy, hogy hangulatot keltettem volna. Nem, nem, nem, ez egy objektív értékelés tehát volt. az ott és... egy csoda, miközben az ember nem tudja, hogy mire szolgál. Igen, csak ugye a, a csoda uh, gyanús, tehát az egész, uh, ahogy, ahogy csak szépen... Nagyon jól beszél, a... mert én pontosan nem ezzel a kifejezéssel értem, hogy még ezzel se lehessen megrónni. Nem tudom, hogy az mi. Igen, hát ugye... Mert hogyha az az, ez... az öné, akkor, akkor az egy komplexum, amit kiad, de azt nem tudom, hogy az micsoda. Hát az, az ugye, tehát az egy népfőiskola, ami, ami csak ott sántít, hogy, hogy a néppeléppen mi történik. Tehát a nép, népfőiskolák azok jellemzően egy alulról építkező, felnőtt képző szerveződés, ami ugye civil szerveződés, de az ki igénybe, ott mikor van oktatás? Hát most már, most már ez, ez egy irányított dologgá vált, tehát oda-oda ebbe az érdekkörbe tartozó ebbe, csoportok járnak. Ennek ebbe nekem nincsen, be, nincsen betekintésem ebbe, csak azt tudom, hogy irgalmatlan pénzt kapott a lezsák, hogy ezt ez látni. egy egyrészt, Másrészt azok, akik ugye kedvezettek lesznek, azok... Ez nem érdekel. Nem Azt kapszak. mondja meg, hogy mire van. Na most. Tehát mikor Mikőben nagyon tetszett a történet, amiben az derült, hogy részint érték részint nem, mire van? Hát arra, hogy lefedjen egy társadalmi réteget... De ami mi? Addig... Tehát, hogy nincsenek emberek, de lehet, persze hétközben vannak, az úgy néz ki, mint egy idegenforgalmi centrum, vagy úgy néz ki, mint egy, egy elitegyetem kampusza, csak éppen nem láttalálok benne ott egyetemistákat, mert ugye ott, ahol egyébként mi lakunk, ott kicsi a valószínűsége, hogy ott egyébként egyetemisták laknának ilyen körülmények között, illetőleg eh, ahány szoba van, annál azért az ember több, diákot, vagy nem tudom mit feltételez. Tehát én egész egyszer arra vagyok kíváncsi, hogyha a puszta közepén látok egy Luxus szállodát, akkor eszembe jut, hogy mondják már meg nekem, hogy ez a szállodát, ez kilátogatja, és ha már itt tartunk, akkor megosztom azt az élményemet, ami ugye a, a Soproni Fagus szálloda, ami viszont olyan helyen van, ahol lennének emberek, ugyanakkor nem lehet látogatni, mert ott valami, nem tudom, csődeljárás, vagy nem tudom mi van, de most nem menjünk Sopronba. Azt egy meg, nem tudom mi az. Ez egy virtuális valóság szentartására szolgáló az ma, igen, létesítmény, igen, igen, igen. de hadd tegyek még egyet hozzá, hogy a kép még teljesebb legyen, hogy nem csak a népfőiskolai mozgalmat vásárolták ki, hanem a Magyarok Gyűlése nevű másik nagy szerveződést, ami korábban egy, egy tényleg nagy látogatottságra számottartó rendezvény volt, ezt is most, most uh, tulajdonképpen megvásárolta a Fidesz. A, a És mire használja? A... Hát tulajdonképpen uh, egy picit áthangolva, uh, ugye ugyan, látszólag ugyanaz történik. Na, ember Öteljön nincs meg. benne, uram. Jó reggelt. Jó reggelt. Igen. Uh, nekem azon a javaslatom, hogy érdemes volna a Lezsák urat megkeresni. Uh, szerintem választolni fog a kérdés. Én ezt értem, tehát köszönöm szépen, egy nagyon jó tanács volt. I'll make it all your way. Megszakadtunk, nem tudom, hogy. Elköszöntem, köszöntem. Tehát azt kiderült, hogy ő se tud mit mondani. Tehát né jó. néha élek ezzel az udvariatlan eszközzel, bocsánatot kérünk. Jó, tehát a magyarok gyűléséről, ar arról azért még két hang elhangzott, gondolom. Talán. Mondja, a a a arról is. Mert azt hiszem, hogy ott, ott szakadt meg a vonal, tehát Igen. azt akartam mondani, hogy a magyarok gyűlése az egy másik példa erre, ami, ami, amit szintén kivásárolt a Fidesz, ez egy elég nagy. Uh, nemzeti érzelmű réteget megmozgató nyári rendezvény volt. Most ez, ez finoman irányítva uh, működik, uh, azt a. Tulajdonképpen kihúzták be. Csak azt értsen meg, a... hogy arra nem válaszol, amit kérdezek. Aval a virtuális valósággal, azval tökéleteset mondott, a többi az töltedik viszont hallásra. Search it for that suburb and stay out Uh, Várnagy van a vonalban. Én elvesztettem Zuglót uh, a szónak a szerződéses értelmében, uh, amiért egyébként uh, nem fáj a szívem, mert Karácsony gergeinek a szereplése az annál fontosabb. Elmondta, hogy ő miért nem gondolja, hogy folytassuk. Uh, evel uh, nekem az ígért a világán semmilyen kifogásom nem volt. Az összes többi önkormányzatot mind megkerestem, hogy hogyan legyen. A Zugló legyen. szempontjából nem ez az ön valamekkora nem, nem, nem, nem. baj. Nem, az igazság az, hogy a zuglóval kapcsolatos érdeklő, tehát hogy mondjam, nagyon fura helyzetben vagyok zuglóval, beleértve, hogy nem azért telefonáltam, hogy kitöltsem az időt, mert utána hallgatni fogok, mert ugye zugló az a kerület, ahol a saját kerületemen kívül a legtöbbször megfordulok, abból adódóan, hogy ott lakik a barátnőm. Egy szűk területen járok, tehát nem járok beegészuló, de szóval viszont... Találkozni itt, a... itt szoktunk találkozni az... is. És az ember a benyomásait én sohasem tagadtam a karácsony iránti szimpátiámat, és abban a szituációban, amiben most vagyok, abban különösen kényes lett volna egyébként, hogyha az ő társaságát elvesztem, mondván, hogy kizárólag fideszes polgármesterekkel tartva a kapcsolatot, miközben saját magamat egy ellenzéki figuraként, vagy legalábbis nem a nerfigurájaként tüntetem föl, ami egyébként megmaradhatott volna így, mert az ígény a világán senki nem tudott, és nem is akart volna valószínűleg bele mit tenni, de ugyanakkor fontosnak találtam volna őt megjeleníteni, ugyanakkor ő nyilvánvalóvá tette a beszélgetésünkben, majd amikor visszatért, mert hogy péntegenként ismét van, abban alapvetően főpolgármester jelölti minőségében van jelen. E, és zuglót... Ez egy kicsit baj is, mert hogy, hogy, hogy, ugye nekem is nehéz szerepen van, alapvetően én is ellenzéki vagyok, tehát hogy tanítanék tüntetéstől, a számos tüntetéssel láthatnak engem is. Amellett ugye most, mint mondja, főpolgármesterként próbál mutatkozni, de most már se 3-4 éve nem igazán végző a polgármesteri munkát, és ez nagyon hiányzik. És nekem, mint körületi képviselőnek ilyenkor az a dolgom, hogy erre felszólítsam, és kritizáljam, ugye, mint bármi más polgármestert, hogy tegye a dolgát, és ez meg ez meg ez történjen végre meg. Amúgy most már polgármesteri előtt vagyok. A civil zuglói egyesület polgármesteri előttje... Ahhoz hány cédulakjál, vagy hány aláírás? E, 500 hivatalos, jó aláírás kell ahhoz, hogy valaki polgármester jelölté váljon, majd adtunk le, és mind a 15 körzetben jelöltet állítunk, tehát az Egyesület teljes súlyával így ezen a választáson, nem mi akartuk különösebben így, hány hanem bal hány, hány körzet van zuglóban? 15 körzet van zuglóban. És annak a felosztás az hogyan történt? Hát ez nagyon fura volt, mi egy két hónapos tárgyalás sorozaton vettünk részt az Egyesület, mert mint mondtam az Egyesület jó része, két-harmad részében a tagság is inkább baloldali. De úgy vagyunk vele, hogy ezt a országos vagy világnézeti ö, ö, dolgokat félre mert azt gondoljuk, hogy. Akkor egy egyszerűbb azt mondjuk, hogy nem fidesz hogy? Ja, A baloldalit egyszerű, hogyha lecsenék, Igen, ez a... mindenki más, igen. igen. De ugye. Azt tudjuk, hogy azért kerületet vezet jól fideszes politikus is, vegyes jól baloldali politikus Tócz Józseftől, Keze Pokor, Zoltántól, Kovás Pétre, hát lehetne sorolni a jól működő kerületeket. És zugló nem működik jól, most már lassan 20 éve. És ha ön is jár felnőtt emberként emberként évfeleget különböző kerületekben, lehet látni, hogy... Én egyik kerületőse hát, sem vagyok hasonlása egyébként. Hát, és jó, de Budapestet. azért mondjuk egy, ö, én emlékszem gyerekkoromból, vagy, a, vagy akár 10 év, húsz évvel ezelőttről, hogy azért a barnazónás problémás 13. kerület, a 8. 9. kerület számos szociológiai problémával sújtva, hogy el, elment, és zugló elsz képes, mint egy középosztálybeli zöld, jó móduk kerület, meg helyben jár, elég megnézni a bosnyák teret, a kisföld végállomást vagy nagyjából bármit, Az zuglóban nem tudnak felmutatni egy látványosabb, nagyobb középületet, amely 20 épült, nem hanem... azt én azzal is megelégednék egyébként, nem zugló kapcsán, hanem az összes kerületet, illetően, ha semmilyen novum nem lenne benne, hanem az, ami van, nem működne, hanem az úgy lenne mondjuk karban tartva, hogy az ember személynek tetszen. Különös tekintettel arra, hogy rengeteget jártam külföldön, bár óckodnék az összehasonlítástól, de óhatatlan az emberben benne van. Nem zugló kapcsán, hanem az egész város kapcsán tudom azt mondani, hogy nem azt hiányolom belőle, hogy nincs emblematikus építmény, legyen, egyébként hiányolom. De alapvetően azt, hogy az egész olyan, amilyen, de figyelek. Igen, ebben igaza van, én emlékszem Afrikába jártam 2005-ben, és az tűnt fel, hogy tulajdonképpen nincs, ez, a, ez egy karban tartunk valamit, ez a, a ország többi részét nem tudom, felújítunk egy parkot 150, 200 700 millióért, majd pillangó park jó példa erre, hagyjuk lepusztulni már a meg, megépülés előtt, után, egy nappal már nem működnek a locsoló automaták, vagy van egy rendőrbódi, de ez még az életben nem látott, senki rendőrt. A kerület felosztását kérdezte, volt egy két hónapos tárgyalás sorozat, ahol a egyesület Három vagy két önkormányzati helyet kért a 21-ből. Ezt az, az, az ember mi alapján kéri? Hát azért, hogy az Egyesület körülbelül... Nem, nem, azt az értem, hanem az a jelenlét alapján, tehát hogy a... a... Hát a, a az Egyesületet sokszor megmérték közvéleménykutatásokon, ugye két választással indultunk már 2008-ban, tehát még én nem voltam elempés képviselő, már akkor indult az Egyesület. 2014-ben önálló Amikor azt mondja, hogy egy ennyit kérnek, kérnek ez azt az jelenti, hogy a, hogy a, a Fidesz-szel szemben egy olyan jelölt legyen, és az a jelölt pedig ebben a, ezen a két helyen legyen a civil zugló on, mozgalomnak, on, vagy egyesületen. Mi egy ennek a fontosságát, igen. és tárgyaltunk emiatt. Ilyenkor az, az ember kivel volna. Volt egy a, az MMM, tehát mindenki Magyarországa vezette, ugye ők egy jövő szervezet voltak, és csináltak egy 4-5 fordulóból álló tárgyalásforozatot, ami részt vett a Momentum, az uglói Momentum, az uglói DK, az uglói msp az ugói lmp párbeszéd, sőt, még a Jobbiknak a képviselője is. Igen. És ott mindenki elmondta az igényeit, ugye a szocialisták azzal keszélytett, hogy nekik 8 hely jár a 15-ből, az uglóban tudni kell, hogy a LP választás, mondjuk egy nagy közvéleménykutatás, ott az uglói msp párbeszéd kapott 10,5%-ot, -10 a momentum kapott 18-at, a DK20-at. Ja, ez az arány, felett, az arány ez ugye a. ugye meg nem Jó, az előző önkormányzati választásokon elért sikerre alapozták. Igen, ezt az hát igényt. igen, de hát azt igen. Tehát mondjuk lehet tehát több hivatkozási alap, vagy azt gondolom, hogy az LP választás mégis egyfajta mutató arra, hogy melyik szervezet mennyire népszerű. És ehhez képest a végén közölték velünk, ott a pártok abban maradtak az MSZP-n kívül, hogy ők úgy gondolják, ami szerintem egy korrekt felosztás lett volna hogy a MSP párbeszéd kapjon négyet, a DK és a Momentum négyet négyet, és a civil zugló egyet vagy kettőt, és az LMP is kapja. Mindenki azt mondta, hogy a jobbiknak zuglóban nem kell helyet, adni, egyrészt nem létezik, másrészt ők ebben a lezben nem illenek bele. Egy jobbik szavazó hamarabb fog egy fideszes jelöltre szavazni, mint a Horváth Csabára. Még azt is átfolomok. egy hogy... pillanatra, vagy pedig később térjünk át Horvátcsava személyére. Jó, tehát a Horváth Csabáról annyit, hogy még az Egyesület abban is benne lett volna, hogyha mi egy alpolgármesteri helyet kapunk, tehát azt mondjuk, hogy a civilek tudják kontrollálni meg a DK, meg a Momentum horvát Csabát, hogy ne úgy járjon, mint a karácsonyi Gergő, akkor szívesen uh, alpolgármesteri szinten képviseltetjük magunkat, és közösen kiállunk. A mi Horváth názalékú... Csabának a személye miközben a politikai logikából tökéletesen adódik egyébként nem tűnt egy ejtőernyősnek? De teljesen, és azt miért is mondtuk, hogy egyrészt Pestidek útról nem lehet zuglót irányítani. Tehát, hogy én nem tudom, hogy Pestidek úton a kis sarkon milyen problémák vannak, és milyen az ötveni környéknek a struktúrája. Onnan messziről nézve, zugló egy nagy masszához, az ember tudja, hogy balra van Jó, a lakót, hogy a kertváros, végül, a kertváros jobban, nem lehetett látni. Hogy Csabának a jelenléte az elmúlt hetekben, hónapokban mennyire tűnt pregnánsnak a tekintet, hogy az ember érezte azt, hogy szeretne megismerkedni az ottani helyzettel? Hát, néha-néha ide közénk érkezik. Biztos, én nem tudom, tehát, hogy megjelenik bizonyára a kerületben, mi nem látjuk, én a területi közéletben nem láttam őt, és azt tudom, hogy második körületi polgármester volt, hát ha annyira jól vezette volna a második körületet, nyilván indulhatott volna ott, és újra megnyernék. az ő személyén látom, a következő, következő menetben... Nem csak Orváth Csabára, hanem akár Karácsony akár veinekre, akár Papcsákra, azt tisztán látszik, hogyha valaki nem itteni, nem ismeri az itteni, ugye ez egy nagy kerület, Akkor ezt nem lehet vezetni, mint hogy nem lehet távolról... De Karácsony gérgei, oda költözött... Az szép dolog, ha valaki ide költözik, az egy szép gesztus, de attól még az ismeretanyag, mind az önkormányzati döntéseket illetően mind a helyi ismeret hiányzik. És itt nem csak valami fajta zuglói, ilyen, ilyen ö, lokális büszkeségről beszélek, hanem arról az érzelmi kötődésről, hogyha az ember az alatt a falat nő fel, akkor azt nem hagyja ki. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy azon végül is a pártok túltették-e ma ókat, hogy a polgármester jelölt Karácsony Gergelyt követően horvát Csaba lett? Igen, tehát a fővárosi megállapodás megszületett. Én azt gondolom, hogy ebben számos elvtelen alku van. Nem gondolom, hogy Niedermüller Péterrel meg lehet nyerni a 7. kerületet, vagyis itt Ütőkata lenne a legalakalmasabb az 5. kerület érje. Szerintem minden kerületben lehetne találni olyan helyi ismert embereket, de végül is ez a politikai alku, ami megszületett, ezt végül is a felek elfogadták? Így van. És még mi is elfogadtuk volna talán, ha valamilyen módon ennek a rész is, lehetünk tisztességes módon. És hát azt mondjuk, hogy a mi helyi is tudásunk, a mi helyi is súlyunk, és az ő országos ismertségük ez összehangolható. Jó, mert végül is aztán a felosztás akkor hogyan született? És a végén az volt egy közölték, hogy hat hely jár az MSZP-nek, egy a párbeszédnek, egy a jobbiknak, és egy az lmp -nek. A Csillé-zsugónak sajnos-sajnos nulla helyet adnak. Erre mit tudtunk mondani? Hát köszönjük szépen a nulla helyet. A jobbik, hogy jött a képbe? A jobbik valamilyen módon a versenyhez még, még van egy pikáns kanyar ebben. A Jobbikot egyszer csak, miközben az összes szervezet leszögezte, a jobbik ebbe a tortába nem kell. Valahogy a fővárosi szinten ott nélkülünk tárgyaltok, ott a jobbik kialakult magának egy helyet. A zugóban nincs is jobbik, mert az összes jobbikos elment a mi tehát nincs alapszervezet, nincs egy tagjuk. A Szávai István létezik, akit már nem is a terület Ehhez képest várjon az volt, hogy egyszer csak azt halljuk, hogy a Jobbik odaadta az MSZP-nek azt az egy helyet. Tehát így lett az MSZP-nek hat, plusz a párbeszédnek még egy hét. Tehát milyen már, hogy a Jobbik odaad az MSZP-nek egy helyet valamiért nyilván képcsép szemügyért. De aj, ez már legyen az ő bajunk, Áj, ugye... csak hogy értsem, hogy ezek szerint a megállapodásból az adódott, hogy a Jobbik kapott egy helyet, de ők lemondtak erről a, a MSZP javára? Így van, így van. Bizarr. Igen. És a civizugodnak egy. Tehát végül is a nekünk járó... Elnézést, nekünk... ez valami... Ez milyen módon van dokumentálva? Hát uh, én átküldtem önnek pont, mert tudtam, hogy erről lesz szó. Ott le van egy levél, amiben közlik velünk, hogy a pártok megállapodtak, és ebben öt hely jár az MSZP-nek, négy a DK-nak, három a Momentumnak, egy a párbeszédnek, egy az LMP-nek és egy a Jobbiknak. Majd eltűnt és a Jobbik. Igen, majd a Jobbik eltűnt, és az MSZP-nek lett hat helye. Így. És nekünk ugye nem adtak helyet, így aztán külön indulunk, ami nem is baj, mert legalább megmarad a függetlenségünk. Amúgy valójában, amikor azt mondja, hogy külön indulnak, akkor ez azt jelenti, hogy amikor azt mondja, hogy külön indulnak, akkor valójában azt jelenti, hogy velük szemben. Nem, nem, nem velük szemben, önállóan. Ők indulnak velünk szemben. Jó, hát nézőpont é, kérdése, kérdése. Igen, igen, igen. Igen, igen. Tehát, hogy bocsánat, ha már azt nézzük, hogy kire indul. De érted? Oké, rendben van, nézőpont. És hány helyen? Minden helyen elindulunk, ugye az egyesület. Egyébként, elindul, hogyha az megkapták azt, volna azt a kettőt, akkor nem, akkor nem így lett volna, vagy ne kérdezzek olyat, ami nem következett be? Hát akkor nem, mert akkor lett volna. Azért azt mondom, hogy nem csak a két helyről volt szó, hanem egy olyan fajta együttműködésről, és erről beszéltünk ezeken a tárgyalásokon mindenki, hogy igenis már előre tekintsük át azokat a felelősségi köröket, hogy ne történhessen meg még egyszer az, hogy a az a FIDESZ megállapodik. Az volt a momentumnak, a DK-nak is a rágyalási kiinduló pontja, hogy az MSZP-nek és a, a Fidesznek közösen ne lehessen meg az önkormányzati többsége. Mert ez, ez, ez most mennyire tűnik valószínűleg, miközben ez ügyben egyikünk se okosabb a másiknál? Hát ezt meglátjuk, hogy egy itt számos körzet ö, ö, zötyög, tehát hogy nem tudjuk, hogy hova fognak az emberek szavazni, az bizonyos, hogy a lakóteretű kör, körzeteket a szocialista párt meg, meg tudja nyerni, ez szerintem elmondható, Szerintem a Horváth elég rossz jelölt ahhoz, hogy a, a Fidesz-es Egy még, itt folytatjuk, azt kérdezem, hogy miközben az önkormányzati választások eredményeit öt évvel ezelőttről tudjuk, az, hogy milyen eredmény született az uniós választásokon, az egyébként mennyire tűnik célra a, a tekintetben, hogy az valamilyen módon lefedi majd az, a mostani önkormányzati választás eredményét, vagy ő most pont azt mondja, hogy ezügyben óckodik? Hát szerintem, tehát persze de mind a két érvelés, és olyan azt gondolom, hogy az EP választásnál nagyobb közvéleménykutatást ö, nem lehetett csinálni. Itt pontosan láttuk területenként, ugye, mert ez alapján mondjuk tehát nem az országos számról beszélek, amiben MSP párbékét 6%-ot kapott, hanem az ugló jelenéről, amit itt 1-et Tehát hogy, És, és oké, okay, lehet még mondani, hogy itt kerületben erősebbek a szocialisták. Tehát erősek voltak korrupcióban, és ez a korrupcióban is. azért ez az öt év az nem volt egy sikertörténet, se területi fejlesztések, se a korrupció, se semmi szempontjából. Nagyon érdekes volt, hogy most az ajánlások kapcsán rengeteg emberrel beszéltünk, hogy mindenki, és bal- és jobboldali karácsonyi szimpatizánsok is elismerik azt, vagy nem is elismerik, ők maguk mondják, hogy a kerület elhanyagolt, gazdátlan, nem tudni, mikor azt mondja az ember. Jö, ne, hát, de, de most egy pillanat, most visszatérve oda, se, amiről beszélünk, hogy az. Ott, ahol egyébként küzdelem lesz mindenhol, az összes körzetben, azt lehet-e látni, hogy, hogy valószínűsíthető-e, hogy hasonló arányok jöjjenek létre, mint amilyenek eddig voltak a képviselőtestületben? Hát hozzávetőleg, de én azt arra számítok, hogy a mi egyesületünk legalább 3-4 körzetben nyer. Új, új szerepő lehet a két kétfalkú kutyapárt. És hát a mi azánk is elindul, akkor valószínűsíthető, hogy egy körzetet megnyer, vagy egy listás helyet kap. Magyarul, De hogy az arányok. A, szerintem a polgármétől teljesen három. De nem, nem, lesz, hogy még, nem tartunk, még nem tartunk ott. Ott tartunk, hogy ön nem szeretné, hogyha hasonló helyzet jön el létre. De amit most elmondott, abból az következik, hogy nem is tűnik Ugye. úgy, mintha hasonló helyzet létrejöhetne. Nem, erősen úgy tűnik, hogy hasonló helyzet fog létrejönni. Hát, hogyha azok az, az, az eredmények a... születnek, amit az előbb mondott, számszerűen nem tud összejönni egyik. Hát nem, a, nem arra gondolok, hogy valószínűsíthető, hogy a Fidesznek és az mfp nek közösen meg lesz a többsége, tehát ugyanazt fog folytatódni, mint ami volt, volt, volt 14-11, most, tehát mostan időszakban, számszerűsítve... hogy ez két nagy párt. Közösen el tud bármit dönteni, és hiába lesz meg benne új szereplők. Ez akkor is így, így van tékások. egyébként, hogyha az MSP túlnyeri magát, ö, és az, a Fidesz ehhez képes kevesebb képviselővel fog rendelkezni a képviselőtestületben, mint most? Én szomorú, de azt kell mondani, hogy az zuglói MSP pont ugyanúgy bánik zuglóval, mint hogy a Fidesz az országgal. Tehát ugyanaz a korrupciós jelenségek vannak, itt is megvannak az előszak, itt is megvan a parkolás, sok minden, csak mondjuk egy nullával kisebb, tehát nem. 50 milliárdról beszélünk, ha nem csak egy milliárdról, vagy fél milliárdról. Tehát mondok egy példát, most nem olyan rég, májusban volt egy szavazás, ahol a Zuglói Zöld 50 Fentartást végző cég, amelyik egy pályázós volt, tehát nem volt árverseny, és minden Zuglói Önkormányzati Zöld Területi park Palk munkát ez az cég kap. Ez egy uh, Dembszki időszakban alakult cég, amelyik a főkert egy jó részét megvásárolta. Ez a cég... Uh, Ugye meghosszabbították a szerződését, pályázat nélkül, tehát nem írtunk ki új pályázatot, majd közölték, hogy egy megemelik a, a költségeit, mintegy 10%-kal. Ez a 100, 1 milliárdos szerződésből újabb 100 millió forint. A Karácsony Gergő, Szabó Rebeka többször rákérdezett a vitában, hogy ez fölösleges, ők nem értik, nem látják indokoltnak, miért kéne ezt most így eldönteni. Lesz egy következő testület, amelyik erről majd akár dönthet is. A szocialisták nem tágítottak, megszavazták, volt 9 vagy 9, ugye, 8 szocialista szavazat, meg egy Roszgonyi Tehát a, a, a Karácsonyi Ergő, meg én tartózkodtunk, meg a Szabó a és a fideszesek nem nyomtak gombot, és Roszgonyi Zoltán szavazatával, a mostani fideszes polgármester előtt szavazatával ment át az mfp s előterjesztés, mely a kerületnek 100 milliós plusz kiadást okoz és kerül egy olyan céghez 100 millió több pénz, amelyik erősen, mondjuk így, így baloldali, közeli, vagy hogy mondjam. És a Gergő tartózkodott, tehát meg, megint egy parkoláshoz hasonló dolog, meg kellett volna vétózni a döntést, és a Roszgonyi Fidesz és a segítette ki az MSZP-s Összességében ön elégedett, vagy elégedetlen azzal a mérlegtevékenységgel, amit Karácsonyi Gergely végzett az elmúlt öt évben a két nagy pártot ö, Én meg lehet, A miért nem, nem biztos, hogy jó vagyok. Én, én azt gondolom, hogy neki... Tehát, hogy ez egy úgy jellemezte őt, hogy a kompromisszumok mestere, én azt gondolom, hogy sokkal karakánabbú, sokkal többször kellett volna nemet mondani, és akkor nem vitte volna el a parkolása, pénzt meg egy csomó dolog. A másik probléma, hogy... Az a fajta menedzsment hiányzik a Gergőből, hogy, a, hogy az apró ügyeket folyamatosan vigye előre, hogy számon kérje a cégvezetőket, kirúgja, ha kell, ha, hogy instruálja őket. Láthatólag az ennek az ugló egy politikai ugródeszka volt a fővároshoz, vagy a miniszterelnök jelöltséghez, vagy bármi, ami éppen adóig. Ugye az a zuglóval azóta a probléma, és ez így is marad még nagyjából néhány hétig, hogy miután, hol emiatt, hol amiatt... Olyan fokozott politikai érdeklődés és média érdeklődés kísért az ottani tevékenységet azt ott e, e, objektível látni, ahhoz olyan mikroszkópikus, e, leírás kellett volna permanensen adni a hallgatóknak, amivel én néha megpróbálkoztam, amit egyébként ember nem bír, mert, mert, mert ezen a szinten nem érdekli őt. Azon a szinten pedig, a szinten pedig ahol a beszéd zöme zajlott, ott annak függvényében, hogy éppen melyik sajtóorgánumról volt szó, homlok egyenest ellenkező dolgok hangzottak el egy és ugyanazon dolog kapcsán. Hát a parkolás kapcsán azért senki nem vitatta, azért a 444-et nem lehet kormánypár Vádolni, hogy a parkolással ne lett volna baj, hát maga a polgármester ismerte el, hogy a két nagy párt összejátszik. Ugye itt nehéz tudni, de én azt gondolom, hogy egy polgármesternek a, az a joga és kötelessége, hogyha egy kerületnek ártalmas, akár populista, akár koruk döntéshoz egy, egy esület, ami gyakorlatilag előfordul szerintem minden kerületben, akkor neki azt meg kell vétóznia, azt mondja, hogy nem, ez nem megy át, nem írom alá vétó. És volt egy-kettő ilyen, tényleg inkább szimbolikus, szimbolikus ügyek, ligetügy, de ezek a nagy gazdasági dolgokban sajnos ugyanúgy elment a pénz, és a kerület meg sodródik, tehát hogy emiatt sajnos. Én szerintem karakánaból kell vezetni egy kerületet, és, a, és amit mondtam is, hogy mind van jobb és baloldali kerület, amit jól vezetnek, nagyon fontos, hogy valaki menedzserként kontrollálja, hogy ez egy 1500 fős cég, 1500 fős alkalmazott a 300 fős hivatallal, amit egyszerűen vezetni kell. Mondok egy példát, van ez a helytörténeti kiállító helyünk, amely én vagyok az előterjesztője, februárban elvendetettük, hogy a dolog zugló és a szempontjából 30 millió forintból megépíthető. egy ilyen számos kerületes város van, ahol látványos helytörténeti kiállító hely. Tehát nem kellene bemutatni, hogy milyen gyönyörű, mennyi híres ember lakik itt, mi mindent lehetne itt kiállítani. Februárban eldöntöttük, a döntés az volt, hogy áprilisban jöjjön vissza, a döntés, a, a, én csak javaslatot tettem, hogy nézzük meg, melyik az az épület, ahol ez megvalósítható és mennyiből, tehát még itt is nyitva vannak a kapuk. Annyi lett volna a polgármester dolga, hogy februártól áprilisig három fővel ki is volt jelölve én, ő, meg, meg a főépítés, járjuk végig, meg a Búza Péter Zugló aki ilyen könyveket ír, járjuk végig a potenciális épületeket, és tegyünk javaslatot. Máig, eltelt február óta, vagy 8 hónap, a polgármester nem volt képesen az egy, egy órás beljárásra, nem is neki kell jönni elég, ha kijelöli maga a születi. Egyszerűen, ami nem, nem érdekli, vagy én nem tudom. És, és akkor mondja nekem, hogy a vagyonkezelő igazgatója nem adta oda a kulcsot. Gergő, te vagy a főnöke, öt éve. És ez mindenre jellemző ez a pici dolog, és mondom, nem egy stratégiai döntésről van szó, szóval, hanem egy szimbolikus van. Szobrok nem készülnek el, mert nincs azt mondva, hogy akkor megbízunk, nem bízunk, meg mi történt. Jó, akkor ebben legyen lehet. konkrétak, és aztán majd még egyszer legalább az elkövetkező hetek folyamán találkozunk, de milyen szoborról van szó? Van két szobor, amiről döntött a testület, a Slachta Margit szobor, és vele szemben a vészkorszak emlékmű, aki Zugló, vagy a szőváros, vagy Magyarország történetét ismeri. A második világháborúban tényleg szimbolikus. A Tököli út ö, ö, Stefánia sarkon volt a Slachta Margitnak a Szociális Nővérek rendháza, ahol több száz zsidót ö, bújtattak, mentettek meg. Vele szemben az út tolodán, a Tököli úton volt a, zsidó, a a nyilas pártház, ahol meg karácsony éjszakáján 44-ben agyonvertek több tucat embert a pincében, majd hazamentek vacsorázni a jó nyilas testvérek. És erről volt egy nagy per, ebből volt 60-as években, és brutális, ami ott történt, pontosan dokumentál, és két szoborra megbízást, ezeket megbíztuk, 15-15 millió forintért. Megírta, a, van egy ilyen nemzeti kulturális alkotóművészeti van zsűri, megmondták előre, hogy a két hely nem alkalmaz szoborállítás nincs teresedés. Polgármester mégis erőltette, megbíztuk a szívének közel álló vállalkozókat, szobrászokat, művészeket, az egyik helyen a vészkorszak emlékműnél a föld akartak egy üvegcellát csinálni. Előre megmondtam a testület ülésen, hogy nem lehet ilyet csinálni, mert egy, egy stefánia tökölés halkon, annyi kábel, annyi csatorna vezetik, annyi vízveték, minden máson a föld alatt, hogy nem lehet egy képzelkettes 2 csinálni. Nem érdekes, megszavazták, kiástak a gödrök, lámlám kábelekre, bukkantak, meg csatornákra, aminek a kiváltása sok, sok százmillió millió forint. A gödőt visszatemették, nincs emlékmű egyik se készült, 3 d ez. Azt se tudjuk, hogy kifizették el a szobrászoknak az alkotást, hogy se. De ilyen piti dolgok csak olyan, olyan jellemző, hogy van valami, és akkor persze a kerületi újság nem írja meg, csak azt, hogy szobor fog készülni, mert zuglói újságot csadnak ki szeptembertől, hisz a Fidesz és az EMSP közösen leszavasz újságnyomsztási költségét. Húsz év után először lesz választású hogy zuglóban, hogy az önkormányzati újság nem jelenik meg, és nem számol be itt most akkor tartunk egy kis szünetet, és egy vagy két múlva folytatjuk. Nagyon szépen, Beszéljük. köszönöm. Köszönöm Beszéljük. Szépen. szépen, viszlek. Bárnai Lászlót hallották a civilizugló egyesület képviselőjét és polgár, illetve képviselőjelöltet. Meg annyi olyan dolog, amivel kapcsolatban az ember választ szeretne Tőlem most ilyet ne váljanak. 489 0999 és 0636771161. Korábban nem mondtam ilyen mondatot. Jó reggelt! Tiszteletem, Füle jó reggelt kívánok! Figyelek! Itt van! Itt, itt, hol lennék? Maradjunk a tényeknél jó, 2010 ben a Várnai úr az LMP listáról, kompenzációs listáról bejutott. 2014-ben a Várnai úr a civil összefogás, vagy amit szervezet alakított, kompenzációs listáról bejutott. Ha valamelyik képviselő elindít az összes körzetbe elöltet és az átiszt az 5%-ot, akkor egy listás helyük van. Ez nem csak zúglóra vonatkozik, ez vonatkozik Erzsébet városra, stb. stb ezek tények ezek meghazíthatatlan tények ezeken nem lehet oké, okay, de ezt mivel kapcsolatban mondja? azzal, hogy én értem a várnél vágyait bizonyos dolgokban igaza van, nagyon piciben de igaza van, mert végig azon volt a Karácsony Gergely, hogy megpróbálja kikompenzálni a két harcos társaság között az igazságot ez nem mindig sikerült de ezt ön is tudja jobban, mint én szerintem én mindent tudok, de, és mindent elfelejtem. De ez a magatartás, hogy én bejutok, meg alpolgármesteri helyeket kérek, stb. Nem, nem akarom őt megbántani, de ez megint arról szól, hogy megélhetési politizmusok vannak hegyével a történetben, minden oldalon természetesen. Arról tud valamit, hogy hogyan lett a jobbikból a szocialista? Ja, a jobbik a szocialisták, vagy a közös csapat felajánlott a jobbiknak egy helyet. Uh -huh. Valószínű listás helyet szintén, mert ők se fogják átvinni a jelölteik az 5%-ot. Kapnak egy listás helyet. Ha átviszik az 5%-ot, akkor kapnak egy kompenzációs listás helyet. Mint ahogy Hunga Györgyül is be fog jutni, mert az összes körzetben elindul az embere, és át fogja vinni a százalékot, és önkormányzati képviselő lesz. Igen, ezt, ezt én is, ezt én, én, én nekem ezt Mutka elmagyarázta. Igen, nem árt, nem mondanám, hogy megértettem, de, de. Hát ez úgy működik, hogy van egy limit, egy határ, amin, hogy hát megy egy ilyen képviselő, az 500-an 40 szavazat vagy összön elég, a győztes majd 400-at hiszel, akkor az összeadódik ez a rengeteg szám, és ebből lejön, kijön egy kompenzációs listás hely egy darab. Ha még többet, akkor esetleg. Vagy egyéni nyer, akkor ha egyéni nyer, akkor, akkor két hely jön le, vagy három, ha a hányan nyer. Ez mennyire politikai De... tehetség, vagy szervezőkészség tehetség kérdése? Hát a legtöbb párt ezt csinálja, már a kis pártok, hogy egy-egy ilyen vezér alak, és nem a várna a gondolok, mint bárki uh -huh, lehetett, uh -huh. nem akarom őt megsérteni. De, igen. Ezek azt csinálják, hogy maguk köré ütenek, ahány körzet van annyi ember, és bizony a vezető, aki hátán viszi az egészet, a szépen besétál és testületbe egyedül, a másik tízet, a 15 vagy 12 -t magára hagyja, mert azok mind elbuknak. Bár megszereztek 5%-ot, vagy többet, de kiesnek, mert ugye... Segítsen nekem, mert, mert nem mondom, hogy nem értem, de azt kérdezem, hogy ön, aki szerintem jelen pillanatban jobban átlátja, mint én, hogy ez igazságos, vagy igazságtalan, vagy ez egy rossz kérdés? Meg kellett volna... Ö, ö, ö, igazságtalan... Ö, nem, nem vagyok igazságos szó. Ezért nem magyarázkodjon. Nem, ez egy olyan trükk a választási törvényben, uh -huh. ami arra ad lehetőséget bárkinek, uh -huh. akár jobb, akár baloldal, hogy <coughs> kiskapukat nyit meg, mert lehet, hogy a választás. De ez mi a belépő? Az, hogy minden körzetben induljon egy ember, és túl elvigye azt az 5,5%-ot, amire szüksége van, hogy az összeadott alap, szavazatokból és Jó, tehát azért, azért azt az ötöt el kell érni. Hát igen, azt nagyon könnyű elérni. Tehát a vármányról el fogja tudni érni, 10-be 10 is elérte, 14-be is elérte, és most is el fog érni. És ez nem az ő személyére van kihegyezve, ilyen a választási uh -huh. törvény. Hát én nem magyarázom, hogy én nem okoskodni akarok. Mennyiben érte. más ez így, mint, az ő, mint a, a parlamenti választásoknál, ahol egyébként az ötszázadékra nem lehet előreinni? Valamivel másabb a történet, valamivel másabb, mert ott azért nagyban mozdulnak meg a dolgok, ott, ott, ott, ott itt a, a páterik. akkor a nagyot mondom. Ha, ha megszakadunk, nem én tettem le, hogy ott az egységem. Még egy mondat, vagyis annyiban, hogy, hogyha ön objektíven látja a dolgokat, én ezt átláttam, nem tartott rövid ideig, de átláttam. Tehát annyiban más, hogy a parlamenti választáson minden párt, párt most nem a nagy, nagyobb pártól beszélek, bejut valamilyen formába 10-12-15 emberrel, mert a listán, kompenzációs listán megkapják a listás helyeket. Ha belenéz egy bizonyos pártnak a listájába, nem mondok neveket, akkor az összes bukott pártának öt ül par, ott ül a parlamentbe. Azt terülj nekem, hogy ezen bizonyos politika része az is, hogy egy olyan polgármester jelöltet indítanak, akit egyébként azért tételeznek fel, hogy elfogad zugló, mert hogy azt feltételezik, hogy ahogy az egész politikai kombinációt elfogadták, úgy akkor annak az összes részét elfogják fogadni, és fel sem bennük az, hogy egyébként a nép az egészet elfogadja, részeiben mégis vissza fogja utasítani. Konkrét a Horváth Csabárról beszélek. Igen, ról részben visszautasítva és itt lép be a szociálsziológia. Nem, én azt kérdezem, hogy, hogy ön mit valószínűsít? Hogy, hogy, hogy, hogy az zuglóiak azt mondják, hogy mi része vagyunk a párt. Meg fogja nyerni a Horváth azzal együtt, hogy tudom minden. minden. Értem a problémákat ezzel kapcsolatban, de viszont húzó, húzó pártok lesznek mögötte és betolják. És az emberek nem a Horváth nevét fogják érni, erről, erről beszéltem. Han hanem a, nem mondom el az öt Igen. pártot. Igen. Be fogják tolni, nagy valószínűséggel és ki, nem tudom, hogy jó lesz. És legyen, ez egyébként, legyen? de én se Horváth Csaba, ellen se Horváth Csaba mellett nem tudom, vagyok, Horváth Csaba, ettől persze még lehet nagyon jó és nagyon orosz polgármester egyaránt. Persze, persze. Ő nagyon jó polgármester volt látok a második. Én ezen még se tudta, mert olyan szociológiai összetétel van Budának, és nem akarom megsérteni, mert alapvetően Budáról jött, és nehogy félreértsen engem. Mert olyan lakossági összetétel van, ha megnézi Sopron, győr első kerület, második kerület, tizenkettedik kerület. Ha megnézi ezeket a kerületeket, nem lehet a bal Én ezt jelni. értem, egyszer mégis sikerült neki, és mégse választás egy Igen. Tehát azért ezt nem ez szabad ez elfelejteni. Az nem volt választási csalás. 2006-ban majdnem minden sikerült, igen. Abban az egy igen. pillanatban, igen. De higgy hogy ez motiválja az embereket. Most nem megyek be a személyes ambíciókba, mert itt, itt elhangzott, hogy alpolgármesteri helyet kértünk, tehát milyen alapon oszta le valaki a alpolgármesti helyeket, de ha arra lesz szüksége a jobb oldalnak, hogy a szüksége lesz a várnai óra, akkor fel fogják használni. Ugyanúgy a bal oldal, ha nem lesz szüksége, nem fogják felhasználni. Ön egy helyi 800 Én nem vagyok fia, Jézus Isten, ezt nem akartam, hogy én nem, nem, nem, nem. oké. Okay. Nem, nem, de tegyetlen, nem... Különörgöm, ez nem volt negatív. Nem, ismerem a törvényt, okay. ismerem a jogszabályokat, nem vagyok jogázzá. A jogszabályokat teszek, de... Nem ön... jogszabályokat, rosszul mondom. Látható, úgy a helyi... A, választási... Meg ismerem a, a helyi, helyi visszanyokat is ismerem, igen, duglói igen, vagyok, igen. igen. Jó, ennyi. Igen. És nem. engem is a horvát, nem a horvát Csaba húz el, megmondom őszintén, személyesen. A személyemet nem a horvát Csaba húz el, a Momentum húz el. Mármint úgy húzza el, hogy elmegy hogy elmegyek, és a horvát Csabára fogok kapatni, mert nem látom. Nem és látok ha meghúzza valami. a vonalat a karácsonyérával kapcsolatban, akkor mit mond róla? Az, hogy egy pozitív ember, én mindig hallogatom önnél, én nem tudok róla rosszat mondani, semmit. Ön is ismer, ön személyesen ismeri, én egyszer-kétszer láttam, nem mettem oda és menni. És vannak hibák mindenhol, fiala úr. Maga ja, ne, ne, ne, ne. Jaj, ez a vannak hibák mindenhol, köszönöm jogy... szépen, jött ez a vannak minden hibák mindenhol, eddig tök konkrétak voltunk, most meg eljutottunk a vannak hibák mindenhol kategóriához, oké, okay, rendben van, de nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Szomorú vagyok, amiatt, hogy abban a pillanatban, hogy közéletről van szó, abban a pillanatban felélénkülnek, de e, én a műsort civilebbét tenném, ha rajta múlna, de nem fogok tudni önök ellen menni, hogyha nem akarnak velem jönni. Igen. Én vagyok, csak befejezném a mondatot. Jó, Befejezem. Tehát, ő nagyon sokat beszélt a Bácskai és én a Bácskai úrat nagyon tisztelem, azzal együtt, hogy nem jobb baloldali ember vagyok. Ezt kizárt dolognak tartom, például, hogy értse, amire gondolok, hogy a 9. előadban ez az ember, már a polgármester úr, ő, zsebébe a bármilyen parkolási pénzek. Hmm. Leoszták ezeket a vezetőt, ezeket a feladatokat. Kisebb helyeken lecsorognak pénzek, de ehhez a polgármester úrnak, a bácskai úrnak, és a karácsony úrnak se, semmi köze nincsen. Nem fognak ilyet szervállalni. Mi kell hogy a mechanizmus más legyen? Vagy ne kérdezek <hül> hülyeségeket. A mechanizmus más legyen? Hát ezt inkább nem mondom el. Jó, szómban. akkor elköszönök még egyszer. Viszont hallásra. Viszont... Készen. 0614890999 és 06,367 Kb. egy tucat perc van még hátra a mai műsorból, mennek elkészítésében Csorba László volt segítségemre. Ha hallatni akarják a hangjukat, most tegyék. E-mail címem dörö. mint doktor, tehát kisdkiser. Fialajan a csupa kisbetűvel kukacgmail.com Mások azt mondják, hogy gmail.com, legyen úgy. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ezt igen hangsúlyosan mondom, valamint azt is, hogy 061 0999, valamint 0630 Arra kérlek, Laci, hogy ezt is küldel nekem, ezt a beszélgetést úgy, ahogy van, jó? Köszönöm szépen! Kíván... Én csak annyit szeretnék, hogy bármai év tud kapulni mindenki. De a programjáról még nem hallottunk egy szót se. megtenni, hogy milyen programmal áll a zuglóiak elé. Azt tudom önnek mondani, hogy nyilvánvaló, hogy a civil zugló egyesületek a holapjá megtalálja, nem volt még olyan rádióműsor, ahol, hogyha valaki programról hosszan beszélt volna, akkor ne kapcsolták volna el a rádiót. Jó reggel, kívának, Tóth Zoltán vagyok a úgy miatt telefonálok, hogy menjek -e a portára, de ezek szerint nem kell. Nem kell, nem kell. Függetlenül attól, hogy a te <coughs> Szája Díze szerint való beszélgetés folyt itt a kompenzációs listákról, meg egyebekről az önkormányzati választások idején. Most aztán, nem mint hogyha máskor, de neked mindig itt van az időd ebben az országban. Nem ponaszkodhatsz. Az egy másik kérdés, hogy örömmel tudsz-e beszélni arról, ami van, de neked mindig keleted van. Ér. Köszönöm. Szívesen. Tud, Zoltán választási szakértőt hallottak. Igaz, hogy a kulcs miatt telefonált. Nem gondoltam, hogy ennek a műsornak még itt a végén lesz egy ilyen fellángolás. Akit még égni akar, 0614890999 és 063677161 már 10 perc sincs. Ezek egyenként lesznek, Laci, vagy együtt vannak? Hogy hogy van ez? Laci? Jó, jó, köszönöm szépen. Jó, jó, jó. Jó, jó, jó, jó köszönöm. Senki nem akarja a műsor tovább emelni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Fialókkal térjünk vissza a kecske-keményti ez egy jobb témakör. Azért legyünk igazságosak, én járok sopromba dolgozni, és a kapuvári mokúton, a zárt WC, az ragyog, mondhatom. Jó, de ezeket Szerintem, nem lehet egymással szembeállítani. Nem lehet egymással szembeállítani, amit is erről ha beszélnem, elég sokat voltam két hetet Sloveniában, Ausztriában nyáron. Hát a Sloveniában például szinte minden WC ingyenes, talán nagyítóval, ha találnánk fizetős, és ragyognak továbbá. Sloveniába, Ausztriába, hát jártam nagyvárosba és de leginkább vízpartokon, erdőbe, egy palack, papíj zsepkendő. sehol egy darab, sít, gumikerék, hűtőszekré, ez se képzelhető. Bundemben voltam, ébenzé partján, ragyogó kisváros, három hölgy jön, eldob egy papíj csodálkozva néztem, közelebb kerültem, Hozzájuk oroszul beszéltek. Nálunk tegnap beléptem egy kutyaszarba, múltkor sétáltatott egy hölgy egy kutyát, oda kakát a kiskutya, mondtam neki, hogy hölgyem, oda a a kiskutya, erre azt mondja, szedjen föl. Múlt héten egy húsz éves fiatalember ember eldobott egy jégkrémes papírt, körülbelül két méterre a kukától, mondtam neki, hogy figyelj, már elvesztettél valamit. Azt mondják, hát nekem mondját ilyen erővel mindenkinek mondhatná. Igen. És, va és valóban. De van megoldás egyébként, mert tudjuk az óriás plakátoknak, meg a TV-nek a hatását, ezt kéne súlykolni. Hát igen, hogy vajon ez, kere óriás plakát, vagy TV? Mindig eszembe jött a Demszki, aki azt mondta ezeken a beszélgetéseknél, hogy csak a kutya szarról nem miközben a kutya szarról a kapcsolatban tényleg látványos a fejlődés. Tehát függetlenül attól, hogy nyilvánvalóan elvédhet találkozhatunk ilyen jelenséggel. Jó reggelt! Megszakadtunk, bocsánat. Elköszöntöm, igen. Tehát mondom, hogy ha a pakátokról ez jönne vissza, meg a tévében, hogy körbe körbe gyűléseken, körbe körbe van a választás. Nem, nem kell hozzá ez körbe körbe iskola. reklám következik. Fröcs! Jóga, Panorama és világsztárok két napon át a Balatonboglári Gömkilátónál. Színpadon a Morciva, Royzen Murphy, Cosin González, Bebel Gioberto, József Peterson, Nikola Conte, Nubian Twist és Maestro. A Nagyon Balaton bemutatja Balatonbiknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a Gömbkilátónál.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 Holnap, ha minden igaz, fél nyolctól Elsimor László, nyolctól Humvald György, fél kilenctől Nemes Gábor. Küldjek is mindenkinek egy SMS-t. 48 hét egy és egy. Ját vagyok, Jelte ja, hát Erzsébetváros Egyesülete. Hát kerületbe telefonáltam. Igen. Gondoltam, ha esetleg érdekes lehet, akkor meghallgathatná majd az Egyesületünket is. Egy másodperc türelmét kérem, egy másodperc csak elküldök egy SMS-t, és aztán mindjárt föl fogom írni az ön telefonszámát, csak egy másodpercbe várjon. Rendben. Akkor fölveszem, és akkor de... Figyelek. Igen, most nem bűnködásba. működik, vagy így kellene, hogy működjön bárki. Önkormányzati választásokkal kapcsolatban bárki aki érintett. 0614890999 099 és 0367. Vagy, hogy már visszajelzett. Még lehet telefonálni. elment az összes esemes. Utoljára ajánlom szíves figyelmükbe a 0614890999 valamint a 063677 1161-es telefonszámot még 90 másodperc és már csak a dörö.fiolajanos kukac janos e-mail címe e-mail cím fog élni. Van is visszajelzett, már csak a nemes de a nemesre nem szoktam hogy úgyhogy így áll fel a holnap az első fél óra a miénk, az önökén meg az enyém minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás ezt nem győzöm hangoztatni és nem egy el csépelt frázis 25 még be lehet férni Még 20. Még 15. Már csak 10. Már csak 5. Ez volt az utolsó pillanat, figyelek. Jó reggelt, még beszéltem. Nézi este a, me a meccset? Ma van a Szlovákia? Bizonyám, 20 hát, tegnap például meg akartam nézni végig ezt a vegyeved de nem bírtam rá venni magam. Majd holnap megbeszéljük, nem tudom. Jó reggelt! Jó reggelt! Pénteken volt a vadászat 35-ös évfordulója, fantasztikus volt. A Barbanegrában? Így van, Barbanegrá szegben. És azt jól olvasom, hogy a Gerendás Péternek a lánya orgonál a hobónál? Létesz? Meglepődtem én is, de így van. Anna, Anna nevű lánya. Ké képek vannak róla, de nem voltam. örülök, hogy jól éreztem magát. Fantasztikus volt. Köszönöm szépen. Viszont Holnapra azok Hobót. Látják? Lehet élni itt az utolsó lehetőséget. Én azt nagyon bírom. Az, az azt mutatja, hogy számomban tartva a műsor. Én le vagyok szaharva. Viszont hallásra.